Híválnak. Azt nem kell megnézem a naptárban, hogy hogy hívnak, de hogy hanyadika van, azt meg kell, hogy nézzem. Október 15-e van péntek és teréznapja. napja. Ez a Kejfej minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes. Önök és az én műsorom, kicsit mindannyiunké. Ez egy jelentés, egy virtuális árbockos árból, annak érdekében hogy -e megtudhassák, hogy mi az, ami fontos mi volt fontos és mi lesz. Az elmúlt illetve az elkövetkező időben ez egy 14 éven nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor. Ez egy elképesztő sebességgel készült műsor volt ezen a héten. A hibái, ha voltak, ebből adódtak, a jövő héten minden szempontból visszaveszek, mert hogy vissza kell, hogy vegyek Ma telefonokat nem fogadok. Marián Béla 7 óra után, fél 8 óra után Navracis Tivar, 8 óra után Horváth Csaba, Zugló, szocialista polgármestere, majd Györgyevics Benedek, a Városliges ZRT vezérigazgatója. 9 után pedig remélhetőleg Márki Zai Péter. Miniszterelnök jelölti, szeretném elmondani, hogy Dobrev Klára természetesen fel lett keresve, meg fel lett mászva a fára. Ő azonban elfoglaltsága okán, tennebb csak SMS partiban bet velem részt. A jövő héten Szerdán lesz reggel, hogy milyen pozícióban azt önök az elmúlt időben eldöntötték, ma eldöntik, holnap pedig el fogják dönteni. A telefonszámomat nem mondom, mert telefonokat ma nem fogadok. látszik, ez nem mindenkire hat. Tessék. Egy pillanat a bunkóban szerették beszélni, aki itt van a vonalban. Kivel akar beszélni? A Fiatal De mit szeretne neki mondani? semmi Hát akkor ez sikerült. népült vagy hirtelen szintval? Vajon mely egyben megyünk úrna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem, én s fejem nem nem dróton forogni, és bármi felvillan, csak úgy távlatilag szemre vételezem azt, hogy az mi. Őreb némi éjszaki fényne belen gyúlhat, a medbe mancsak, és a germánság ma már tényben itt, én csak a telkevés házam akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön azonosság, s közben távol ról a jövő szelei, csak az alvadó vérsagot hozzák.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 Őled úgy fél leheko, hogy elrohantott e marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap? Midőn népünk majd szint valamit villám. Forítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi északi fény, de a russz medve mancsak. És a full dopló, európai tény végeges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, és nem e merre a marra. Pedig több vas kéne a tűzhalobok, ha már védte lennél, aki tartja. No, de mely vas lesz az a tűzbeli vas, kérdem, ha népünk majd hirtelen színpal Vajon mely egyben megyünk urna elé forítékba szárt ébodainkkal? Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrohontott, már ha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohontott, már ha magyar szavazó. Időn eljön majd az a fényteli nap, Midőn népünk nagy hirtelen szint val. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, kuritig bozázták így, bujnainkon? Hello. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok! Jó reggelt! Nagyon reggel van? Hát, egy kicsit még igen. <gül> Írtam tegnap, és sokáig tartott, de azért éber vagyok. Igen, hát ebben én is így vagyok. Most, hogy mennyit aludtam, annak semmekkora jelentősége nincs, nem túl sokat. Ugye, ami a legfontosabb az én műsorom esetében, az az hogy az ember miközben alulról és felülről nézi a dolgokat, közelít és táborít, szerintem ezt a metódust ezt te is ismered, akkor, amikor leül és elkezd beszélgetni valakivel, akkor tudja, hogy mivel kapcsolatban akarja kérdezni, magyarul, hogy mintha főzne, hogy összeálljanak az ízek, tehát, hogy legyen az egésznek egy konzisztenciája, mert hogyha az ember egymás után kérdéseket feltesz, az még önmagában nem interjú. Azt kérdezem tőled, először kicsit távolabbról kérdezve, hogy egyrészt ott van, hogy egy kutató dolgozik és számokkal operál. Az, hogy ugyanez az ember, vagy ennek a szervezetnek egy vezetője beszél, ez mennyire evidens, mert számomra az elmúlt időben az egyik alapvető dihotómia itt alakult ki. Hát ezért ez a 8-a szóval munkamegosztás az intézetekben, de, de azért, aki elkészítette, mondjuk a mi gyakorlatunk a Marketing Centerben az volt, és azért ez nagyjából így van a többi cégnél is, hogy az beszél, aki az elemzést készítette. És ez logikus is, mert még ha egy ilyen tudományosabb igényű tanulmányt is írunk egy elemzésről, és vannak ilyen, menet közben kiszámolsz egy csomó más dolgot, mint amit aztán később megírsz. Tehát van, van több tudás a fejedben, mint ami megjelenik ebből. És hogyha ez felmerül a nem kérdés, akkor azt tud válaszolni, aki végigcsinálta ezt az elemzést. Jól beszélsz, de például az általad ajánlott Vox Populin, Tóka Igen? Gábor olyan elemzéseket kommentál, amelyeket nem ő készít. Ez nem kritika. Jó, jó, hát, Ez nem hát kritika. Ez, maguk... me... ja, igen, hát Ez megállapítás. Maguk... És akkor ő a következőket teszi fel, Október 6-ai dolgozatában. Egyetlen nem egyértelmű, hogy közelmi kutatásokkal kéne eldönteni egy ilyen problémát ugye nevezetesen, hogy kilépjen ilyen hátrébb, akkor még ez egy probléma volt, mert ennél komplexebb kérdés körül lenne. Szó. Szóval az egyik kérdés az: ki lenne jobb miniszterelnök? a képességei alapján. Ez független az esélyektől. Kettő. A második kérdés az, hogy kinek van esélye Orbán Há. Viktorral szemben, a harmadik pedig jelen esetben az, hogy kinek van nagyobb esélye Dobrev Klárával szemben. Ez három különböző és legitim megfontolás, és egy kicsit bizarr, hogy mindenki, vagy minden csak arról szól, hogy ki tudja legyőzni Dobrevet. Hát igen, ebben teljesen igaza volt akkor Gábornak. Tehát tényleg ez a három kérdés volt, a, ugye hát itt, itt ebben bölcs megfontolásra keverednek véleménnyel a, a Gábornak ebben a, a szövegében, ami teljesen rendben van, hát ez egy blog, amit ő, ő ír. Tehát, ő ugyanakkor ugye egy olyan, olyan megjegyzést is tesz, és erre vonatkozott az első megjegyzésem, mely szerint elhaggoznak olyan mondatok, amelyeket az ember egyébként politikai jellemzőktől szokott hallani, Függetle attól, hogy ma már a politikai jellemzők is, korábban is így volt, de most talán még inkább így van, hogy a politikai jellemzők is, van Dobre-féle politikai jellemző, Márkizai-féle politikai jellemző, olyan, hogy politikai jellemző csak úgy önmagában egyre jobban eltűnik, és erre vonatkozik Tókagából következő megjegyzése. A pártok az első fordulóban nagyon jól megoldották, hogy a verseny ne roncsolja a nagykoalíció kohézióját, ebben most hibákat követnek el. Külföldön voltak arról kutatások, mint az ellenkezőjéről, hogy amikor elkezdik egymást rongálni, az mivel jár, minél meggyőzőbben nyer valaki egy előválasztáson, vagy minél kevésbé érzi azt a besztestávra, hogy nagyon kevésen múlott, hogy nem nyert, és hogy akár nem is egészen fel az eredmény, annál könnyebb lesz később az előválasztás ki, győztesének. Ezen kívül az is javítja a nyertes párt későbbi szereplését, ha minél nagyobb arányú a részvétel. Mit gondolsz te a részvételről az elmúlt napok számai tükrében? Hát... A részvételi részeredményekből már egyértelműen látszik, hogy százezen srácsságrend lesznek többen a második fordulóban. Mekkor ennek a jelentősége? Szerintem nagy, és két dolgot is mutat. Tehát az, hogy, hogy ez a kétszemélyesre redukálódott játék, meg az, az ezzel kapcsolatos izgalmak megmozgattak olyanokat is, akik figyelték az eseményeket, de azt a fáradtságot nem vették, hogy Vég csinálják az első fordulóban még nehézkesen működő online regisztrációs procedúrát, vagy hogy elmenjenek egy sátorig. De ez most kélezett a politikai helyzetet, sokkal nagyobb érdeklődés kíséri, nagyobb a tét, nagyobb a médiafigyelem is. Tehát ez több ember mozgatott meg, és ez egy jó hír. És az, hogy ennyire mozgatja az ellenzék előválasztása, a közül, az embereket, hogy fogalmazok így, az egy abszolút jó hír, tehát mindenféle szempontból. Demokrácia fejlődés szempontjából is, meg, meg szerintem politikailag is, ugye azt most én elárulhatom magamról, hogy én is egy ilyen színes ellenző vagyok, mert elköteleződtem az ellenzék ügyének, ha így tetszik. Mikor? Tehát, tesek, mikor, mikor? köteleződtem el? Nagyon régen. Azt kérdezem tőled, hogy te pontosan tudod e minden pillanatban, hogy az elköteleződésed mikor homályosítja el az elmédet, vagy azt árulod el magadról, hogy ez kizárt, ami persze minden embernél lehet tévedés. Persze. Egyhogy a politikai elköteleződéség mindenképpen hat arra, hogy hogyan látod és hogyan értelmezed a világot, tehát ez kikerületetlen. De szerintem ez nem van nagy baj. Azt kérdezem tőled, hogy az rendben van-e hogy miközben nem mondanak arányokat, a részvételi számról beszámolnak? Hát az áll rendelkezésükre, most mihez arány nincsenek? Mi? Félérte, ez én nem hát. azt mondom, hogy az áll rendelkezésükre. Ami rendelkezésükre áll, az egyébként evidens, hogy a napi bontásban közlik. Igen, igen, és ez teljesen rendben van. Így volt ez az első fordulóban is. Tehát van, aki még emlékszik az első forduló számunkra is. És össze tudja hasonlítani. Miért rövidebb a második forduló, mint az első? Hát ezt én meg nem tudom. Van-e jelentősége? Mert... Szerintem nincs. Tehát olajozottabb az egész procedúra, mindenki bárhol szavazhat, jövet, menhet, nem... Tehát egy gyorsabb folyamatról van szó. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ennek politikai jelentőséggel bármi is lenne. Ez egy szervezési kérdés. Igen hát az civil választási bizottság ez. Így látta jónak, vagy így állapodott meg a, a, a hatpárt képviselőjű, ez, ez rendben van. Rendben van-e az időzítése, és most nem arról beszélek, hogy különböző technikai okok miatt a második fordul egy hetet csúszott? Hát emiatt nincs rendben az időzítése, mert például a, a, a szerdai vitára már úgy került sor, hogy a, a, a voksok nagy része urnánkban van. Ennek van -e egy, egy jelentősége? Szám? Hát szerintem van, mert hát ugye Elvilág ennek az egész előválasztási folyamatnak valahol arról is kellett volna szólnia, hogy egy kicsit emelkedik Magyarország politikai kultúrájának nívója. Mekkora jelentősége van szerinted annak, hogy három ilyen vita volt, plusz egy, két csatornán, illetőleg interneten? Hát ennek is van jelentősége. Nyilván az lenne, hogyha ha hiszünk abban, hogy, hogy, hogy akkor jó egy, Demokratikus procedúra, ha értelmes, társzerű viták zajlanak benne, és ezek alapján dönt a közönség, akkor minél több vitálnál jobb? Azt kérdezem tőled, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy maguk a viták milyen csatornán zajlanak, illetőleg hogy földi sugárzású frekvencián vagy interneten? Hát az elérés szempontjából van jelentősége. Minél tehát, jobban elérhető, annál jobb? Hát igen. igen Van -e ideális igen. száma annak, hogy egy előválasztás során első-második fordulóban hány vita legyen. Hát ezek ilyen menet közben kialakuló hagyományok, és mivel nálunk ez a második alkalom, ugye ez a mostani előválasztási sorozat, menne úgy két forduló. majd kialakul ez előbb-utóbb. Azt kérdezem, hogy a kutatások mennyire változnak az eredményeiket illetően annak függvényében, hogy hol tart az előválasztás? Ez már a te területed, szorosabban. Hát igen, én nem tudom, hogy egyáltalán készülnek-e mostanában ilyen napi felmérések, nem hiszem, nem is nagyon lenne értelme. Azt gondolom, ilyen közölevénykutatás szakmai szempontból, Amikor ilyen nagyon turbulensek a, a politikai érzelmek és akkor, akkor csak ezt a turbulenciát lehet látni, nem, nem lehet. Én meg mit, mit akarunk előrejelezni, szóval mire végig menne egy ilyen klasszikusnak tekintetett krizénykutatáson, és már nagyon gyorsan is lehet ugyan csinálni, mert telefon, meg mindenféle segédeszközök rendelkezésre állnak, de nagyon nehéz ez. Mekkor Aminek ilyen? lenne ilyen? értelme, azt én nagyon, hát nem lesz ilyen, de hogy valamiféle exitpolt is készíteni, az előválasztás mellett, mert arról azért csak ilyen közvetett adataink lesznek, hogy, hogy a nemek aránya az egyes szavazótáborokon belül, hogy a, az életkori megoszlása az egyes táboroknak de szóval ilyenekről nem lesznek információink, hogy lehetnének, titkos a választást, de akkor hogyan lehetne szertedni ezekre az adatokra? Hát, hogy fajta al hogy Kérlek, ez nem a felelőssége de az előző kérdés, amit nem mondtam az evel összefügg, az, hogy ki a megrendelő illetőleg az, hogy ilyen exitból nem születik, ennek mi az oka? Az első kérdés pedig az, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy ki a megrendelő? Hát ennek nem szabadna, hogy jelentősége legyen, de azért valamekkora van tehát amikor a megrendelő megrendel, akkor a nemzetközi rendet most figyelem nem figyelmen kívül hagyva lévő Magyarországra az olajársára tudott begyűrűzni. Mennyire van módja beleszólni a megrendelőnek a kérdésekbe, vagy optimális esetben nincs, vagy ezt egyik közölemi kutató se be? Hát a kérdésekben van beleszólása a megrendelőnek, hát persze. De, hát a, De van egy a, olyan pillanat, a amikor megrendel... a, a, a, aki megrendelik, azt mondja, hogy az így létrejött eredmény hamis lesz, mert hogy a kérdések... Igen, nem... igen, ez, ez alap. Ez alap. Tehát tisztesek és közélelők kutató figyelmezteti a megrendelőt. Ugye ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy na most akkor mi a cél, hogy meggyőzzük azt az em ezer embert, aki véletlenül belekerül a mintába, vagy az, hogy megismerjük, hogy mit gondolnak az emberek. A civil... Ezt azért meg érteni, legalábbis azok a politikusok, akik a közelink tárgyalnak. Az exitpolt kéne megrendelnie ugyanannak, aki egyébként megrendeli magát a közölevénykutatást? Hát ugye ez egy nehéz ügy, mert azért ez az egy költségesebb játék, tehát nem tudom, kinek lehetne erre pénze, de igen, hát tehát a civil választási bizottságnek nincs pénzük rá, tehát de ha jól értem, ennek lett volna jelentősége. Szerintem igen, persze. Hát legalábbis ilyen politikai jellemzői meg mit tudom én milyen. De, de mondjuk a későbbi viták szempontjából is, mert majd most borítékolom hogy lesz egy ilyen vita, hogy ránk szavaztak a fiatalok, nem, nem, mi ránk. Tehát, ő, és ez mondjuk elkerülhető lett, lenne egy ilyennel. Még az sem biztos, hogy nem készül lehetséges, hogy valaki kapott ilyen, mert uh, Igen. Erről a beszéltünk. Klasszikus, klasszikus exit volt, nem lehet csinálni azt, amit egy normál parlamenti választáson, de valami olyasmit lehetne akár két-három nappal az urna zárás után is, bár ugye akkor az eredmény nagyon befolyásolná a válaszokat. Tehát ugye akkor célszerű exit volt készíteni, amikor még nincs hivatalos eredmény. A uh, karácsony gerge, aki ugye egyszerre volt miniszterelnök jelölt, és egyszerre volt valamikor közelemi kutatomány, mint a személyét illetően időben Igen. ezek eltérő dolgok voltak. Még mielőtt visszalépett volna, egy újabb vitát javasolt, ami természetszerűleg szerűleg közt a visszalépése okán nem jöhetett létre, hiszen ebben a saját személyeit is megjelenítette volna. Amikor a jelöltek fokozzák a tempót nem csak a tevékenységüket illetően, hanem ezen vitákban való részvételüket illetően is akkor az azokra a számokra hagyatkoznak, amelyeket megkapnak, és amelyek kapcsán ők úgy gondolják, hogy egy ilyen vita jót fog nekik tenni? Hát ez biztos így van. Ez, egy, ez, vajon ez, ez lefü... teljesen legitim. Én nem azt mondtam, hogy... Én... Én... Figyelj, minden kérdésem mögött nincsen egyébként jó, jó vagy jó, rossz. Oké, rendve, rendve. Én téged, mint egy okos embert hívtalak fel, nem mint egy szimpatikus. Tehát az, hogy egy szimpatikus vagy, vagy sem, ez ma reggel engem teljesen hideg elhagy. E, általában nem így szoktam dolgozni, de a nagyon keveset alszom, és ebbe, még ezt a hibát is elkövetem, akkor dugába dől az aznapi műsor. Azt, kérdez... Azt kérdezem tőled, hogy az, hogy hirtelen kitalálták, hogy legyen a HBG-n egy hvghu amit egyébként a Greenpeace és a hvg.hu szervezet legyen még egy plusz vita az a nagy nyilvánosságban lement második fordulós vita után arra egy közvéleménykutató hogyan tekint? Hát sehogy. Én magánemberként meg azt mondom, hogy helyes. Tehát csinálják, minél több van, annál jobb. Csak ugye az, a, az egy nagyon vicces jelenség, ha belegondolunk, hogy Minél több második forduló szavazat vár a számolásra az urnákban, és minél kevesebb van az urnákon kívül, annál harcosabbá, feszültebbé válik a kampány. Tehát érted, hogy mit gondol? Igen. Az előtt egy megjegyzést, és akkor ahhoz konkrétumot fűzve, 48, de talán 72 órája, de semmések se 96 órával lezőlt a publikusz vezetője, azt nyilatkozta, kedves mindenki, úgy látjuk, hogy jelenleg olyan hullámzó, az ellenzéki választó lelkiállapota, hogy ezt lehetetlen megbízhatóan kutatni. Ezt a problémát a magunk részéről úgy oldjuk meg, hogy az előválasztás végéig nem kutatunk. Amikor beszéltünk telefonon, én erre úgy tekintettem, mint egy indokolatlan visszavonulás, te pont az ellenkezőjét állítottad, és akkor adódik a kérdés, hogy a közölelői kutatók számára is van-e olyan forró edény, amihez, ha nincsen kesztyűk, ha egyáltalán létezik ilyen kesztyű, akkor a legegyszerűbb nem megfogni azt. Igen. Például az a tudás, hogy, hogy amikor ilyen nagyon képlékeny valami, akkor rendelkezésünkre álló eszközökkel nem lehet fontos. Ez egy nagyon fontos dolog, csinálni. hogy a rendelkezésre álló eszközöket e tekintetben nem lehet bővíteni, hiszen egy olyan outsider, mint én azt gondolná, hogy az egyik legérdekesebb helyzet az lenne ilyen szituációban közülmény kutatni, hiszen egyébként amikor nagy események vannak, amikor turbulencia van, ahogy te fogalmazol, akkor lehet kimutatni olyan dolgokat, amelyeneket máskor nem. Te pedig azt mondod, hogy viharban nem hajózunk. Hát, ha lenne viharállóhajónk, akkor teljesen igazad lenne, de tudod, minél szofisztikáltabbra tervezünk egy, egy társadalomkutatói mérést, annál többek kerül, annál több energia, és azért van itt egy kemény korlát, hogy kifizeti a révét. Magyarul azt mondod, hogy ebben a turulás időszakban is lehetne? Valamit biztos lehetne, de kreatív megoldáson kéne több rengeni, de szerintem... Két-három ember összedugja a fejét, akkor egy óra alatt azért csak találnának valami megoldást. Nekem is lennének ötleteim. De, de igen, lehetne. Mondjuk például a panelkutatás, az barom jó lenne egy ilyen helyzetben. Tehát, hogy ugyanazokat kérdezed egyszer két, háromszor Én vagyok a kormánypárt. Látom és olvasom mindazt, ami történik a másik térfélen, és szemtelenül elemzem, megkérdezhetem tőled, hogy ha te ebből az aspektusból néznéd, akkor a rendelkezésre álló adatok mit üzennek, mit üzentek eddig a kormánypártoknak? Hát egyrészt mert hogy egy ilyen fél... üzenet feltételezésem szerint kell, hogy legyen. Van is. A, az első talán, ami, ami valószínűleg hát nem azt mondom, hogy félelme, de féle izé. Hát ilyen, érzik az ellenfél hideg lehelletét a tarkójukon, hogy egy klasszikust idézek. Tehát ez biztos van, mert imponálóak a részvételi számok, imponálóak mondjuk az ellenzéki előválasztás vitaműsorának a nézegysége, és itt, tovább, és így tovább, tehát érzik, hogy itt azért van valami, nem úgy van, hogy egy laza regintéssel elhessentjük a legyeket, Úgyhogy ez biztos, hogy, hogy észrevették. Másrészt, hát ugye ez, ez, ezen is jót rögtem a menet közben, hogy, hogy visszaépett a karácsony, de még egy pár napig utána a, a karácsonyos klippeket nyomatták az online felületeken. tehát hogy stop karácsony, stop gyurcsány, és, és, és ugye, hogy, hogy mindenki, tehát ugye itt van ez a gyurcsány, aki mindenkit... Droton tud rángatni mindenki az ő emberek, csak épp a saját felesége nem. Most már újítottak, mert feltették egy villanásnyi időre adó refektálát is a, a, a klipjeikre. Hát más, más most egyelőre nem tudnak leszűrni. Mondjuk arra nyilván arra is figyelnek, hogy, hogy milyen viták folynak. Tehát, hogy milyen törésvonalak vannak az elemények? A részvétel maga üzene bármit is, és ha igen, mit? Hogy, hogy itt mozgás van, erő van, erő mozdult meg. Azt kérdezem tőled, ez vissza-vissza tér a trollkodás. Végül is mindenki azt mondta, aki mérvadó, hogy ez egy veszély volt, de nem lehetett tapasztalni eddig a jelét. Igen, én is ezt mondom. Azzal a különbséggel, hogy szerintem ez nem volt egy veszély. Tehát, hogyha ha, ha jól zenésszer végig gondoljuk, ahhoz, hogy a, mondjuk felbukkant az interneten, illetve a Facebookon egy húsvér igazitról, megnéztem én is az oldalát, tényleg az. Tehát és, és, ő ott egy ellenzéki haverjával, diskurával Facebook poszton keresztül, azt mondta, hogy he -he, mi, mi intéztük el, hogy, hogy a Jakab ne legyen harmadik? És több ezeren ott voltunk, na most több ezer nem elég ehhez. Meg el kell nézni, hogy mekkora az a különbség a Márkizai Péter és a Jakab elsőforduló szavazat számok között. Hát most nem több ezer, hanem több tízezer. Jó, maradjunk a számoknál. Szintén a Igen? Vox Populin írják, hogy... A szalmaszálltlak röptében is információt kereső olvasók alig, hanem a magas részvételet, a sok új szavazót, a közép-magyarországi EU régió és az online szavazatok nagyobb súlyát is a Márkizai Péternek kedvező csillagzatnak tekintik. Valójában persze csak annyi bizonyos, hogy neki kell ledolgozni a 14% első fordulós hátrányt ahhoz, hogy győzni tudjon. A budapesti és vidéki szavazás részint pedig az, hogy többen mennek el, vagy hányan mennek el, azt egy közölmény kutató tudja -e értelmezni, vagy merje értelmezni, hogy kinek a jabát szolgálja, szolgálhatja? Ezt így nem. nem. De az, hogy tehát az online ö, sátorarány az azért jelzésértékű lehet, mert az első forduló tapasztalataiból tudjuk, hogy, hogy Dobrev sokkal rosszabb szerepelt az online szavazatok között, mint a sátras szavazatoknál. Az is jelzésértékű lehet, hogyha valakinek tényleg megbízható ebből, ebből a szempontból, mondjuk azoknak az asztivistáké, akik egész nap ott vannak is látják, hogy, hogyha láthatóan, érzékelhetően több fiatal jelent meg a sátraktár, azért az lehet, hogy egy mákizai Péternek kedvező hív. De mostan… se biztos. Esse rôl, biztos. fogy az időnk, még egy harmadik okay. beszélgetésre is sort lehetne keríteni, de valószínűleg a jövő héten már másról lenne szó. Szintén a Vox Popul írja, hogy a Nézőpont Intézet, az Alapjogokért Központ, a Század intézet és a, egyébként Tóka Gábor által ismeretlen Reál PR 93, ami egyszer csak előkerült, valamint a Társadalomkutató Intézet választási kutatásokat mutattak be csütörtökön, amelyek mind-mind a Fidesz előnyéről szólnak. Ez valójában a kormánypártoknak egy olyan jellegű visszacsapása, vagy ki tudja milyen, mint amiről beszéltünk? Hát, igen, ez az egyik lehetőség, de a másik lehetőség meg az, hogy, hogy tényleg erősödtek a kormánypártok, mert ugye az közönség az előre nézte, hogy de jó is mit művelnek ezek, és akkor azt gondolhatja, hogy na ne. De ha ezek a, hogy már, most már hívjuk következetesen turbulanciáknak, ugye elcsitulnak, akkor, akkor azért... Érez, érzékelhetővé válhat, nem biztos, hogy fog, de érzékelhetővé válhat az, hogy, hogy erő, erő van az ellenzékben, ami azért van az erő. Arról beszélt Tóka Gábor, hogy aki bizonytalan, az várjon ki az utolsó pillanatig, de menjen el ö, szavazni. Azt kérdezem tőled, hogy a jelen, le, jelen nem lévő ellenzéki vagy ellenzékinek látszó pártok, mint a Mi Hazánk mozgalom, illetőleg a két farkó kutyapárt mennyire befolyásoló tényező, plusz az a Marián Béla által felfedezett, illetőleg rögzített tény, mely szerint a Független Kisgazdapárt támogatja Márkizai Pétert. Abba vajon Márkizai Péter számol-e, hogy a Független Kisgazdapárt és a Mi Hazánk mozgalom néhány évvel ezelőtt közös platformra lépett? Majdnem százszerzelékig biztos vagyok, hogy nem, de hát akkor ez önmagában is egy minősítés. Ugye, hogy azért aki a professzionális politikusok terében mozog, annak érdemes tájékozottnak lennie, de, de százszerzelékig biztos vagyok benne, hogy, hogy ez nem járta már Kézra Péter fejében, amikor az azzal, hogy milyen széles támogatóik. És a Mi Hazánk és a két kutya kutyapárt? Hát azért az két külön kategória. Én ezt értem, én most nem is akartam őket összekutyulni, kutyulni, a szókér hanem azt kérdezem, hogy az ő jelenlétük és az ő kimaradásuk egyébként az előválasztásból bíde jelentőséggel és ha igen, mekkorával? Hát azt gondolom, hogy Ugye tudjuk, hogy itt az előválasztására választásáról van szó, hogy a Mi ebből. Az az előválasztás, és az ellenzék szempontjából kifejezetten jó hír. Tehát, hogy így is, így is nagyon megosztó volt az a kérdés az ellenzéki táboron belül, hogy most akkor a jobbikkal együtt kell működni, vagy nem kell együttműködni. És sokan ismerek, személyes ismerőseim vannak, akik emiatt az egész ellenzékre fújnak azóta is, és nem hajlandó. se az előválasztásra részt venni és még azon is elmélkeznek, hogy a, a, a, az Orbán ellenes népszavazásnak tekinthető áprilisi választáson elmenjenek el. Végül maradjunk hát ez, a számúra a, a Kutya egy mondatot Igen. engedjél meg. Ők beszálltak az előválasztásba, legalábbis itt, ahol lakom, Zuglóban. Ők egyértelműen elkötelezték magukat Hatházi Ákos mellett. Igen, de ez egy parciális uh, dolog volt a kutya részvételét illetően ők ugye uh, asszisztáltak, illetve segítettek uh, uh, Hadházi Ákosnak. Uh, végül egy utolsó kérdés, ami hozzám a legközelebb áll, mert az én hozzáállásomat mutatja, egyben betekintést ad Marian Bélának a létezésébe, de ez áll a legtávolabb uh, a közveleménykutatótól. Tókha Gábor azt írja. Annak meg, aki még mindig nem tudja eldönteni, hogy Dobrev vagy Márki, azt javaslom feltétlenül, szavazzon, de várjon ki addig, ami kialakul valami véleménye, mert a kampány túl rövid volt, és nincs abban semmi meglepő, ha erről a kettőről még nem tudja, mit gondoljon. Ha kivár egy picit, azzal csak azt segíti elő, hogy az egyik vagy másik felvilancsom még valami ígéretet, vagy gondolatot, ami őt is meggyőzi." Ennyi, Tóka Gáborról. Következzék, Marian Béla. Ezt kézzel írtam, úgyhogy meg türelem, Igen. türelem, most téged foglak idézni. E, azt írtad korábban, én elviszem fürkész kutyámat sétálni egy előválasztó sátor elé. Megnézem, milyen hosszú a sor, majd másfelé fogjuk folytatni a sétát, ha igaznak bizonyul a hír, hogy Karácsony Gergely tényleg hagyta magát kizsarolni a második fordulóból. Ezzel azt a politikai hozzáállását fogom büntetni, hogy valakik naponta kiálltak a nyilvánosság el, és naponta mást és mást mondtak el egy nagyon fontos pártról. Majd Nem, fordattad. politikai kérdésről. Politikai kérdésről, igen, nagyon jól mondod, rosszul olvastam a saját szövegemet, majd néhány nappal később az alábbiakat írtad. Dobrev Klára me férje megfújt a harcba hívót rombit, tehát imigyen dolog van, dolog van, minden dékás, támogatónak, dolga van sok ellenzékének, tíz év óta hallhatjuk a Fidesztől, és köreitől hogy alávalóak vagyunk, hogy velünk a hazatönkre tönkre megy, hogy egyáltalán gyurcsány. Megszoktuk küzdünk ellene. Ez ahogy mondják, benne van a pakliban. De most azt történik, hogy az ellenzék egy része Márkizai Péter vezetésével is úgy akar kormányt váltani, hogy annyit mond gyurcsány. Esetleg hozzáteszi, hogy Dobrev. Nincs ez rendben. Nem az önbecsülésünk miatt, hanem a becsület miatt. Nem az a baj önmagában, hogy így nem lehet kormányt váltani, hanem az, hogy így magunkra veszük ellenfeleink gyalázatának egy darabját. Ne engedjétek, nem én miattam, nem a de demokratikus koalíció miatt, magunk miatt, mindők miatt, hazánk miatt. Jobb ezt most megállítani, menjetek el szavazni, és szavazzatok Dobrev Klára a tisztességre. Nagy hatással van rám ez a szöveg, így Marián Béla. Megvárom még a trombitaszó közvetlen hatását a DKB középre, de lehet, hogy az lesz a dolog vége, hogy feladom az elveimet, és mégiscsak elmegyek szavazni a második fordulóban Márkizai Péterre. Igen, ezt tényleg írtam, volt egy ilyen pillanat, mert ugye a, ennek a gyurcsány szövegnek azért az a kontextusa, hogy, hogy ez a, a, a DKB közé borzalmas tagsága, az tényleg valami egészen penetránsan, elviselhetetlen hangon kordibál bele az online felületekbe, ez, ez szerintem borzalmas. Tehát, egy főerős politikusnak nevezik, hogy kéne a Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy ezt, ezt egyébként egyszerre tapasztalod, és tudnád-e mérni azt, hogy imáron, amikor nem mérik, mindaz, ami történik, vajon ilyen vagy az ellenkező hatással bíre a választókra, hiszen egyszer csak kiderül, hogy a kutató is ember? Hát jó, hát azért, a, igen, tehát összetűzve szóval, az eddigi Facebook tevékenységemben azért én a magánélet volt jelen, tehát uh, ugye nyugdíjas vagyok, nem csak én alkalmi megbízásokat kaptam, most talán lesz valami más is, de nem tudom, de, de, de hát igen, szóval ez az én barátaimnak, ismerőseimnek szóló kommentek, nem számoltam őszintén szóval azzal, hogy hogy ez valami szélesebb publicitás is. Azt fog kérdezem kapni. tőled, hogy a végén eleget tettél e a saját magad iniciatívájának, vagy erről nem fogsz beszámolni itt a nagyvédőben? De névánosság. be fogok számolni, nem tettem eleget, mert közvetlenül ezután jött a -e ír, ahogy Márkizai Péter pedig kiállt a nyilvánosság elé, hogy, hogy őt megzarolták, meg az embereit, megzarolták, meg, meg mindenki, mindenkit zsarol, és ez, ez visszabillentette a közérzetutatómat a, a tartózkodás felé. El kell, hogy itt köszönjek, hogy a tartózkodás felé, vegyük olyba, hogy itt levitted a hangsúlyt, és nagyon szépen köszönöm, hogy két egymás követő nap ingyen és bérmentve a rendelkezésére álltál a Kejfej Jancsinak. Nagyon széles. Meg fog enni a navrac is a 7 perces késés miatt. Szia! Megkérje ja, bo... elnézést, én fogok elkésni, nem te arra, nem fog, hivatkozhatok, hogy veled elhúzódott, mikor el. Igen. Elnézést, hogy a mávra hasonlítok, és 8 percet késtöm. Semmi vagy, de 8 óra körülbe tudjuk fejezni, nekem Kény Kénytelen leszek. Oké, azt árulja el nekem, hogy ő látja azt egyébként, hogy a MÁV olyan pontos lesz egyszer, mint a nyugat-európai vonatok. Ezt azért kérdezem, mert az elmúlt időben nyáron rengeteget utaztam vasúton, és nem csak a vasútállomásokat hasonlítottam össze, és nem csak a vasúti kocsik belsejét, hanem a vonatok pontosságát is. Optimista választ mondjak? Nem, őszintét. De őszintén nem, nem nagyon tudom, mert nem nagyon utaztam mostanában Mezőr nem lett, de vasutas még lehet? Ö, nem, hát arra már lekéstem. A, szerintem a, a mezőr még nagyobb esélyem van, mint a vasutasságra. <gül> Akkor mondja bármilyen választ. Jól. Jó, szerintem lehet, a felújítások miatt, nem? Legalábbis az a térség, ahol én mozgok, ott most elképesztően nagy vasúti felújítás. Igen, de talán 444 írt arról, hogy egy vonalon, ahol felújítottak, tovább tartott a vonatot X-ből Y-ba, mint korábban. Tehát, hogy náluk De, erre, ez a csoda ez is van. Tudom. Veszprém vasúti összekötetése radikálisan javult a, a, az elmúlt időszakban. És Veszprém mennyit köszönhet ez ügyben önnek? Ne, semmit. Ez nem. Azért mindent nem nagy kisztartás csinálnak. Nem? Nem, nem. nem, nem. Figyelj, nincs gondunk, tehát az éjszakát a magyar belpolitikával de Engem úgy képzeljenek, mint egy ilyen ügyeletest, egy ilyen kicsit szegényes kórházam. most majdnem megmondtam, hogy melyikben, de, de egy, ilyen, egy ilyen általános orvosként próbálok helytállni a bokafit és a torokfájás mellett, de néha szülést is levezetek, igyekszem a magam módján, miközben nyilvánvalóan vannak emberek, akihez jobban értenek. Drága Navracis úr, ahogy ön mondja egy navrasis helyftárs, vannak, akik összefogésbe hozzák a benyújtott törvényjavaslatot a mostani eseményekkel, nevezetesen az országgyűlésről szóló 2012. évi 36. törvénymódosítást fújjak kívülről, vagy mondjak részleteket? Mondja a részleteket. Tehát, hogyha Én azt mondom, kívülről. hogy 2012. évi 36. törvény, akkor nem Kenny vágja, hogy miről van szó? Tudjuk be a korai órának, vagy az este is így lenne? Megkopott a tudásom, fogalmazunk, kiestem a gyakorlatból, igen. Többet kell beszélgetnie velem. A képviselő kétharmadának, bár ez nem mindig jó. A képviselő kétharmadának szavazata szükséges a legfőbb ügyész megbizatása, megszűnésen... Ez ugye összefüggésben hozzák azzal, hogy most az a milyen hangok vannak Polt Péter személyét illetően, amire Gulyás Gergely azt mondja, hogy nem, nem, nem, itt csak valami pótos pontosítás van, és fia lelvtár, hogy ne csak ön legyen elvtárs, mindjárt meg is nézi a jogszabályban az indoklás 75. paragrafus, mert ugye ez ott a 75. paragrafus ez a egy ilyet kell dönteni magyarul, hogy a képviselő kétharmadának szavazata szükséges nemcsak a megválasztásához, hanem az elmozdításához. A módosítás célja, hogy az alaptörvényben szabályozott alkotmányos szervek minősített többséggel megválasztott vezetői kapcsán a megbízatás megszünéséhez szükséges szavazati arány egységesítése annak érdekében, hogy a megbízatás megszüntetésének szabálja a megválasztáshoz, előírt rendelkezésekhez igazodjanak. A kérdés az, hogyha ez egyébként, oké, okay, én ezt értem, de vajon az, hogy ezt most hozzák, és nem korábban, miközben egy 2012-es törvényről van szó, 9 év az végül is nem olyan nagyon kevés, annak van-e jelentőség, hogy most pont, pont most figyeltek fel erre? Nincs. És aki azt Szerintem mondja, nincs. hogy... Most jutott oda a jogalkotó, hogy észrevette ezt, hogy ezt félre Ez valóban abszurd lenne, hogy valakit két többséggel választanak, kell megválasztani, de sima többséggel el lehet mozdítani. Ez egy abszurd helyzet. Én ezt értem. A... Azt kérdezem öntől, hogy az ön kényes politika ízlésének, és ez most dicséret volt, uh, vajon mennyire felel meg, hogy ez pont akkor történik, amikor az ellenzék ettől hangos. Még előtte nem után. De volt kö... már olyan, hogy az ellenzék nem volt egy ilyentől hangos. Nem, férjedés. Hogy, hát. hogy az ellenzék azt mondja, hogy ez az ő hangosságának az eredménye, és lámfél a Fidesz. Ja, hát, persze, hát az ellenzék még szép, hogy ezt mondja. Az ellenzék nem mondhatja azt, hogy na, igen, ez valóban egy jó ötletről, és teljesmás szélességgel támogatjuk. mondhatná, akkor nem Magyarországon lennénk. Nem, hát most egy, egy, ugye ez körülbelül egy éve mindenki ilyen hűházban mondja, hogy mennyire, mennyire durva és mennyire kemény választási kampány lesz, és ez egy kicsit a szegnem arra emlékeztet, hogy addig addig mondjuk, hogy mennyire kemény választási kampány lesz, míg végül már mindenki már csak elővigyázatosságból is szörnyetesen kemény választási kampányt fog csinálni, és tényleg kemény választási kampány lesz. Jó, én nem hogy akarok minden... sárga lapot, én nem fog páros lábbal beleszállni az ő lábába, de azt kérdezem öntől, hogy amikor létrejöttek ezek a kilenc évre szóló kinevezések, nem egy, hanem sok területen, amikor ezeket kétharmados többséghez kötötték, miközben ilyenek korábban ilyen számban is, ilyen időre nem vonatkoztak és nem jöttek létre, ennek egyébként az ember mekkora jelentőséget tulajdonítson választástól függetlenül? Hogy ez valójában a stabilitás szolgálja, vagy sokkal inkább a kimozdíthatatlanságot? Hát én azt tudom mondani, nézze, mindennek van, mindennek van pozitív és negatív olvasata. Tehát nem tudom olyan dolgot mondani, amit ne lehetne magyarázni negatíva is, meg pozitíve is, csak kérdése. Én azt tudom, 2010-ben, amikor megalakult az a kormány, aminek én is tagja voltam, annak közvetlen élménye egy olyan négy éves belpolitikai helyzet volt, amikor, amikor nem voltak megválasztva a kulcs szereplők, teljes instabilitás volt, az önkormányzatok törvényességi ellenőrzés nélkül működtek már, tehát az állam romokban volt. A 2010-ben, amikor ezek a konstrukciók megszülettek, akkor az volt a cél, hogy hogyan lehet a magyar államot úgy stabilizálni, hogy az megkockázati hogy az, az tényező legyen, hanem egy, hanem egy oszlopa legyen a társadalmi életnek, és a életnek. Ez volt benne. Ezt persze lehet úgy, úgy, úgy magyarázni, hogy be akarta betonozni a, a Fidesz a, ezeket a kisebb de ez minden, mindennel kapcsolatban lehet ezt mondani, ami cikluson túl. Oké, okay, akkor vegyünk egy videót, konkrét példát. A Hanki Ságnas el nem ítélhető módon megbetegedett és meghalt. Személyes ismerősöm volt valamikor az ORTT elnökei, majd később az NMHH elnökei, bár ő nem volt elnök, a jelenlegi elnök, az egy közös történet, ő kevésbé bírja a tiszteletemet, mint tudja, ugye ez a szikszai perben annak idején ő képviselte az ellenfelet, amikor sajtóhelyregerőzítás volt szikszai péter ügyében, de ez most egy szolgálati közlemény volt, önnek lehet, hogy többet mond, mint másoknak. De a dolognak az a lényege, hogy ugye a helyére új embert kellett választani, és a... Az feltételez, hogy talán most van rá arra mód, hogy az ő jelöltjét is elfogadhassák, mert hogy egyébként a Fidesz ebbe korábban nem ment bele. A, az elnökségnek a, a, a hírközlési hatóságnak ugye van egy elnöke, és vannak a médiatanács tagjai, pontosan fejezem ki magam, és ők mind a Fidesz jelöltjei voltak. Valamilyen módon a Fideszhez köthetőek, ha gondolja, itt előttem a gondolja van előtte a névsor, tudom, á, argumentálni is, vagy datálni. Ez jól van-e, vagy sem, vagy ezt inkább kihagyja, miközben azért van jelentősége, ha másért nem a saját szakmám miatt? Már az, az jól van-e, hogy csak a Fideszhez köthettem is. Tehát amúgy am, am, egyszer vettük a kétharmadot és a kilenc évet. Most nézzük Igen. azt, hogy ezek a kilenc évek adott esetben kikre vonatkoznak. Um, itt ez más, én itt, én itt különbséget tennék. Én médiapolitikai ügyekben nem szívesen nyilatkozom, mert ez az, ami minden, ami minden újságírót érdekel. Tehát még de ez nem médiapolitika. De ez médiapolitika, hogy tagjai egy médiatanásnak. Én, ez, én ebben kezdettől más állásponton voltam. És uh, én úgy gondoltam, hogy nem, én nem láttam semmi kockázatot abban, hogyha, hogyha vannak más hova köthető személyek is a médiatanácsokban. De mindig kisebbsében maradtam ezzel az éleménnyel, és most ez tíz év után ilyában mondogatom. A, az más szerintem, hogy a legfőbb ügyész, hány éve Én ezt értem, és nagyra értékelem, hogy ezt elmondta, szerintem ez olyan nagyon sok hely nem hangzott el, ha egyáltalán elhangzott. Azt kérdezem öntől, hogy van egy hétköznapi helyzet. Hétfüket, szerda, csütörtök péntek, szombat, vasárnap. Aztán történik valami. Um, van, amikor választáskor történik, van, amikor nem. Van, amikor van hatása, van, amikor nem. Kurc és Bab is. Ez a két történet. Mit üzen önnek, miközben, ha azt kérdezi, hogy valami tudok-e őrről vagy a Fideszről, semmi újat? Uh -huh. Nekem, hát, mit üzen nekem, nekem azt üzeni, hogy a szomszédságunkban van két olyan, ö, olyan demokrácia, amely a maga módján most vezetőváltást él át teljesen normális módon. Az egyikben választások voltak, ahol a, a Babis Féle Ánó 0,3%-kal maradt le, ha jól láttam Kicsim. a pártszövetséggel szemben. És ha jól láttam, akkor Bab is még nem adta fel annak a reményét, hogy esetlegből alakíthat majd kormányt valahogy. Ugye Cse Csehországban azért van hagyománya a kisebbségi kormányzásnak, tehát ez ebből a szempontból nem alaptalan az ő, nem teljesen alaptalan, de valószínűleg illuzórikus az ő elképzelése. Szalasz Jankusz pedig lemondott, az, az megint egy, szerintem egy teljesen más üzenet. Időben egybeesnek, de de ok-okozati ok összefüggést én nem látok. Azt láttam, hogy a magyar sajt vagy részlet próbálta az egészet ráhúzni arra, hogy korrupció itt is, ott is, de ez a telesportban a labda-labda, de már nem kézi, hanem röp, tehát szerintem két teljesen különböző történet. Minden o, esetre a demokratikus kérdező. koalíciónak vagy bárki másnak azért elárulhat részleteket, mert hogy Szeveszén Kurz azt mondta, hogy a korrupciós vádakkal kapcsolatban számos olyan SMS kering, amelyeket nem ő írt, a, való, a valóban általa írt üzenetekről megjegyezte nem vagyok robot, hanem egy ember hibákkal és érzelmekkel, és igen sajnos néha úgy fogalmazok, ahogy nyilvánosan nem tenném, és hát most szintén, most éppen a demokratikus koalícióval kapcsolatban hang vannak sms hogy az ember kétszer is fontolja meg, hogy milyen sms küld, mert ki tudja milyen okból, egyszer csak mások is meglátják azokat az esemenseket, amelyeket eredetileg nem nekik szántak. Igen, hát ugye ez a, a politikában folyamatosan jönnek elő mindig olyan történetek, hogy politikusok nem nyilvánosságnak szánt, Mondatai és üzenetei nyilvánosságra kerülnek, és akkor a, a, a nem politikus közvéleményt mindig sokkolja, hogy a politikusok pont ugyanúgy foglalk, fogalmaznak, mint nem nyilvánosan, mint egyébként a nem politikusok. E tekintetben ő mennyire óvatos? Nem tudom, meg, ez kiderül. <gül> nem, nem vagyok azt hiszem óvatos. De nem szoktam zsaluló és küldeni, sem, sem fenyegető esemesüket. De... Árulja el nekem, hogy a Panama iratoknak a közzététele az önvédelménye szerint időzített volt-e, miközben nem kellett feltétlenül mindenhol olyan következményei legyenek, mint Csehországban? Nyilván időzített volt, de nem vagyok benne biztos, hogy a Cseh választásokhoz időzítették. Tehát ezeket, én úgy gondolom, hogy ezeket mindig időzítik. Nem úgy történik, hogy, hogy kijön valami, és aztán nem a nyilvánosságba. De nem tudom, hogy, hogy valóban ez megfordította a -e választásokat. Tehát Babisnak gyakorlatilag, amióta a második ciklusát töltötte, azóta folyamatosan ö, konfliktusai voltak. Igen, a de hát folyamatos... ugye ez a legvégén volt, és a televíziós vitákban roppant kínos szituációkat okoztak az újságírók azzal, hogy nem azokat a kérdéseket tették fel, amelyekre Babis számított. Hát... Ezeket saját ez szememmel láttam. 0,3%-os különbség. Félélés, a a abban teljesen igaza van, de hogy ez a 0,3 az 0,3 lett, hogy ebben mekkora jelentősége van a Panama hát ez, iratoknak, hát ez ezt ember. Ezt akartam mondani. Ezt akartam mondani. Ezt Jó, akkor az ezek az szerint egyszer van. majd csinálhatok olyat, amikor ön nem ér rá, hogy felteszem a kérdéseket, és akkor azt mondom, hogy egyébként a távollevő is erre valószínűleg a következőket mondta volna, mert bír a milyen mértékben az ön logikáját? Vagy azért ne esett Ittos, Nem, Én sosem voltam arra büszke, hogy nekem valami emberfeletti bonyolultságú logikább lett volna. Szerintem legyünk annyira megengedők egy politikussal, vagy egyetlen az élettel szemben hogy 0,3%-án gondolhatunk arra, hogy a Panama Iratok billentették. Kaptam, át, kaptam sem, segítséget, hogy a Panama Iratok újra töltve ezúttal Pandora volt. Köszönöm Berecki Csavának a segítséget. Bocsánat, Pana... Nem, nem, én mondtam rosszul. Panama Iratok vannak újra töltve, de a Panama Iratok újra töltve Pandora néven született meg. Köszönöm, Csaba. Igen, Félevezettem korsan... önt. Szerintem országos szinten 0,15%-os különbség, az időjárás különbségben is adott jövőben a nap, kevésbé mentek el az annó szavazói, nem tudom. Ez, okay. eh, azért nem vagyok híve az ilyennek, mert ezek mind, mind tendenciózussá tesznek egy történetet. és szerintem ilyen kicsi, ha ez egy, ez egy nem tudom én, egy 25-25- 20, 25 és 20%-os, tehát egy 5%-os, 8%-os különbség lenne egy választáson, akkor azt mondanám, hogy lenne értelme a magyarázatot keresni, hiszen a 0,3%-nál nincs értelme a magyarázatot Értettem, keresni. kérek engedélyt visszavonulni. Feltetek újabb kérdést? Uh -huh. Az újabb kérdés az úgy szól, hogy ön mennyire gondolja azt, hogy a magyarországi választásokban is hasonló vagy más jellegű iratokkal esetleg valaki be akar avatkozni? A beavatkozni az azt jelenti, hogy kívülről, külső Igen. Külső? igen. Ugye biztos, hogyha van lehetőség, akkor igen. Szerintem ma már Európában, ezért kérdeztem rá, hogy külső hatalom van, mert ma már Európában olyan mértékben nőnek össze a belpolitikák tematikailag is, hogy lehet úgy beavatkozni egy másik ország belpolitikájába, hogy látszólag. Csak a saját ország belpolitikáját üzeni az ember. Nem, azt, amit a... kérdezett. Tessé. Tehát, kívülről. Értem, értem. Szerintem lehetséges. lehetséges. Azt nem tudom, hogy ennek milyen hatása lenne. A magyar közvélemény szerintem nagyon sok szempontból máshogy, máshogy reagál dolgokra. Nem tudom, hogy egyedi módon-e, de, de hogyha összehasonlítjuk más országokkal, a közvélemény reakcióit, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy kulturálisan más, más reflexekkel rendelkező közvélemény vagy társadalom. Um, gondoltam őre, amikor a CEU volt rektora egy német újságnak, vagy svájci újságnak elnézést, német nyelvi újságnak ez az alapfogalmazás úgy nyilatkozott, mely szerint Michael Ignatyevről van szó, aki arról beszél, hogy nem kizárt egy konkrétan erre vonatkozó kérdésre, hogy a 2022-es választások egy ellenzéki győzelem esetén az utcán dőlnek el, mert a Fidesz békésen nem adját a hatalmat. És akkor gondolt én rám? Hát a CEU kapcsán. Tehát, hogy önmagában az, hogy valaki valamilyen sérelmet elszenved, azt a sérelmet valahol egészen máshol hangoztatja. Ugyanilyen volt Oszkó Péter megjegyzése Márkizai Péter futóbolondjával kapcsolatban, hiszen ő meg az elszámoltatás kapcsán beszélt arról, hogy az elszámoltatással is óvatosan kell bánni, hiszen Budai Gyulá 2010 és 2013 között négy éven át megkereserítette az életét, miközben egyébként pregnáns eredmény ennek az elszámoltatásnak nem volt, tehát lassan a testel, amikor úgy akarnak elszámoltatni, hogy azt mondják, hogy ez a korábbi időben nem volt, hiszen ő egy szenvedő alanya volt ennek, eredménnyel nem járt, de olyan lelkisebeket okozott éveken át, amelyeket immáron 2021-ben úgy tesz közzé, ami arról szól, hogy ezt nem lehet elfelejteni. Értem, de én hogy jövök a képbe? Pontosabb. Hát ott semmit sem. Nem, hanem hogy, hogy, hogy, hogy hogyan válik valami priméren politikai kérdés, miközben a CEU azért időnként megszólalt ilyen módon, de általában azért megpróbált oktatáspolitikai szinten vitatkozni, és aztán kiderül, hogy azért ez súlyosan félrecsúszhat az évek során egyszer csak évekkel később mondja ezt a volt rektor, aki akkor volt rektor, amikor ezek az események zajlottak. Igen, de hát szerintem az ilyen politikai nyilatkozatokban belpolitikai szereplőknél is nagyon-nagyon gyakran és nagyon könnyen tetten érhetők személyes személyes érelmek, gyűlöletek és inkább ezek, mint a kedvelések. Tehát én, én most is látom a nyilatkozatokban mindkét oldalon a sistereknek a mondatok a személyes gyűlölettől, ami Ja, hát igen, ez egy fontos motiváció lehet a politikában. Én sajnálom, hogy Sajnálom ilyet mondott, én ezt, én ezt nem láttam. Én amikor beszéltem vele, régen beszéltem vele. Ezt egy heten mondta, illetve egy héten belül eseményt adom, a múltkori beszélgetésünk óta hangzott. Az én, én emlékeim. Én utoljára még a kialakuló CEU konfliktus kezdetén beszéltem vele közvetlenül, és akkor még ő kifejezetten egy olyan ember volt, aki nekem úgy tűnt, hogy próbálja valahogyan és, és gát átvetni a, a helyzet eldurvulásának, de ahogy látom akkor az ott a nyelvileg radikalizálódott egy kicsit még, ahogy már nem él gondolom Magyarországon, nem tudom. Nem, nem itt él. Azt kérdezem öntől, hogy Magyarországon mennyiben folyik ideológikus kormányzás? Szerintem igen. Igen, ideológikus kormányzás folyik. Ezzel kapcsolatban ön korábban meg is nyilvánult tulajdonít a -e jelentőséget, vagy nem, hogy már illőpen először fog találkozni Orbán Viktorral Magyarországra, amit hogy Budapestre jön a francia szélső jobb nagyasszony, hogy a cím mondja? Én tulajdonítok, de nem, nem olyan értelemben, mint ahogyan... Ez, tehát én ebben nem, nem azt látom, hogy mi elfogadhatónak tartom, vagy, vagy mozgástér bővítőnek tartom azt, hogy hogy ő Magyarországra jön és tárgyal. Nem látok ebben semmilyen veszélyes tendenciát, de, de hát nekem nem már illetve a kedvenc francia politikusom, úgyhogy így fogalmazhatunk. De, de, de, ugyanakkor ezt, de rengeteg olyan van, aki jön aki és tárgyal a magyar politikusokkal, de még nem kell, hogy egy platformon legyenek. Itt ez kétségtelen, hogy van egy formálódó, valami új jobb oldal, vagy jobb oldal Európában, aminek ugye a, a Fidesz is részese szeretne lenni, vagy, vagy a részese is, ezt nem tudom, én nemben a részében, nem látok bele, és, és ezzel kapcsolatban a nemzeti tömörülés, tehát Marie Le Pen pártja is szóba kerül, mint esetleges szövetséges, nyilván erről is beszélnek. Másrészt pedig közeledik a francia elnökválasztás, és, és ezzel kapcsolatban is Marine Le Pen az egyik esélyesek között van emlegetve. Tehát ebből a szempontból szerintem ez egy előrelátó dolog, hogyha van kommunikáció. Hogyha én vagyok Orbán Viktor és meghívom Önt egy asztalhoz, ahol van egy szabadszék, akkor szívesen hivatkozik arra, hogy mozi jegye van, hogy nem menjen el erre a találkozóra? A Marine Le való Igen. Nem, szerintem egy politikusnak az, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy az, hogy az ember Kivel ül le, és kivel nem ül le, ez civil, ez civil attitűd. Tehát azt mondta, hogy én nem ülök le XY-en, mert őt nem kedvelem. Egy politikus, azért politikus, hogy szerintem leüljön mindenkivel, és próbálja meg kihozni belőle azt a találkozóból, amit lehet. Tehát nem. Én elmennék, elmennék meghallgatnám. Ilyen részletben kíváncsi lennék a beszélgetést, de nem tartom valószínűleg, hogy teljesen egy platformon lennénk. Nem fogunk beszélgetni a kelet és az elmaradt a jobboldali siker Olaszországban, mert tiszteletben tartom a 8 órát, 7 óra 59 perc van. Még egyszer elnézést kérek a fialafélem mávkésésért. Semmi probléma. Kelemes hétvégést kívánok teljes családjának. Köszönöm Jövő héten pontosabb leszek, ígérem, és elnézést kérek még egyszer. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Indulj már el, te. Hát eddig abszolváltam. Jó, de ezt nem nekem kéne megállapítani, de én úgy érzem, hogy abszolváltam. Már kizaira kellnék, pontosan odaérnem. A most következő beszélgetést a Zuglói Önkormányzat támogatja. Hello. Jó reggelt kívánok, hogy hallom jó a hangot, reggelt. jó számot tárcsáztam. Horváth csaba MSP politikus és Zugló polgármestere van benne a vonalban. Mekkora jelentőséget tulajdonít az annak, hogy a közfejlesztések tanácsát lassan fél éve nem hívták össze? korábban arról volt szó, hogy Karácsony Gergely e, olyan pályára lépett, amiben őt nehezen lehetne követni, és ennek érdekében miközben maga Fülies Balázs is rálépett egy ilyen útra, csak nem pontosan egy erre, hanem másra. Ebből most nem az következik, hogy Füries Balázsnak is vissza kéne vonulnia, mint ahogy e, visszalépett Karácsony Gergely Márkizai Péter javára, az ugye pontosan egy hete történt, és még néhány órája, talán három óra hiányzik belőle, mert ugye ez 11-kor történt, ilyenkor az ember elméje teljesen kiélesedik, és olyan is emlékszik, amire fogalma nincs, hogy miért emlékszik. De a szakmai munka mindaz, amiért korábban a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésezett, vajon mi fővárosiak, te meg én, meg még nálunk sokkal többen, mert mi csak ketten vagyunk, hátrányát látják-e annak, hanem azt mondtam, hogy hátrányát élvezik-e annak, hogy a közfejlesztések tanácsa fél éve nem ülésezett, és úgy tudom, hogy kitűzve sincs következő állomás. Éppen most úgy tenni, hogy mintha mégiscsak megvalósulna néhányhét emberek közfejlesztések tanácsa, de sajnálatos módon nagy jelentősége nincs, mert az eredeti szándéka is az volt a Fideszes kormányzatnak, hogy tarlóssal közösen eljátszák, hogy micsoda fantasztikus együttműködés van a kormány és a főváros között. Valójában ez soha nem volt igaz. A sem kapta, meg azokat a fejlesztési forrásokat, egyébként jogos fejlesztési forrás igényeket, amit a város közlekedésének a fejlesztése, vagy más infrastruktúra fejlesztése érdekében kért. Ez mindig is egyfajta színház, egyfajta paravánként szerepelt a politikai eszköztárban. És persze, amikor jött a... Budapest karácsony kormánya 2019-ben, akkor ez a színpad, hát ha úgy tetszik, még sekélyesebbé vált. Mi az igényeinket továbbra is bemutattuk, bemutatjuk, amit a város érdekében meg kellene tenni, és ami ez a kormányzat jóváhagyása, vagy éppen engedélye kell, vagy éppen az a forrás, amit beszed az atomkolt, de nem adja vissza. És ezek a fejlesztések alapvetően nem szoktak megvalósulni dominánsan. Mint ahogy most már két éve várjuk a kormány engedélyét, hogy vehessünk fel hitelt például járművásárláshoz, amit rendszeresen visszautasítanak. Szóval úgy néz ki kívülről, mintha ennek nagy jelentősége lenne, de valójában a kormányváltásnak lesz jelentőség, hogy legyen végre Magyarországnak egy olyan kormánya, amely partner az önkormányzatokkal, nem pedig ellenség. Nem nevezném az előválasztást tatarozásnak és az országgyűlési választásoknak a kampányát sem nevezném tatarozásnak, csak annyiban jön elő, hogy ugye te is tudod, hogy régen és most is időnként ki van írva, hogy a tatarozás alatt az üzlet zavartalanul üzemel, most miközben az embereknek egy része, de közben a sajtó leginkább az előválasztással foglalkozik egy önkormányzatnak, és mindaz, mind amiről egyébként egy ilyen beszélgetésen unalmas hétköznapokon, bár lehet, hogy ez is unalmas, szoktunk beszélgetni, az zavartalanul zajlik el, miközben sokkal kevesebb szó esik róla, mint amennyi esik általában nem előválasztási kampány, illetőleg nem országgyűlési választási kampány idején. Egy város működését semmilyen módon nem befolyásolja egy kampány, hiszen a közlekedésnek ugyanúgy működnie kell, a közvilágításnak ugyanúgy működnie kell, tisztának, rendezetnek, biztonságosnak kellene egy városnak. Tehát ebben az értelemben, hogyha egy politikai kampánynak erre ér, ami van, akkor rosszul van vezetve. De a problémák azok nem ebből adódnak, amik vannak, hanem a szűkös erőforrásokból, tehát mindegy, hogy éppen milyen esemény van, hogy augusztus 20-a, vagy, vagy éppen egy szorgos hétköznap. Ha egy városnak nincs elegendő pénze, és ma Magyarországon egyetlen önkormányzatnak sincs elegendő pénze arra, hogy a az ott élők eh, legnagyobb kielég, megelégedésére végezhessen a munkáját, akkor sajnos eh, vannak hiányosságok, és nyilván minden önkormányzat próbál ezeken a, ezeken a nehézségeken órá lenni. Nem kiadható a mi beszélgetéséből ezen a héten, a jövő héten valószínűleg hátrév vonul eh, az előválasztás. Eh, Különböző viták folyamán, különböző érdekes és kevésbé érdekes gondolatok hangzanak el. Az egyik vitán egy kifejezetten érdekes gondolat hangzott el, nevezetesen az, hogy milyen érdekes, hogy a mi karácsony Gergely ott volt a ringben, vagy ott volt a startnál, vagy mondjuk bárhogyan, hogy ne legyen félreérthető. Milyen keveset hangsúlyozta azt, hogy ő egyébként egy sikeres, vagy egyáltalán, hogy főpolgármester? Hogy ezt te is észrevetted de és hogy ennek van a -e jelentősége. Vagy volt-e? Nyilvánvalóan lehet egy nem megfelelő megválasztott kampánystratégia is, de ugyanakkor én abszolút értettem ezt, mert Karácsony Gergely nem Budapest főpolgármestere címre jelentkezett, hanem Magyarország miniszterelnöke, és ebből csak egy nagyon fontos rész Budapest, de a vidéki városok, a vidéki kis települések, akár az anyavilágig bezárlak, más-más probléma csoporttal rendelkeznek, amire egy miniszterelnöknek ugyanúgy választ kell adni, mint a városok, a világváros, vagy éppen a Budapest, Magyarország főváros a legnagyobb problémáid. Ami az előválasztást illeti számtalan dologról beszélhetünk, de maradjunk itt a fővárosnál. Az, amilyen különbségeket lehet már pregnánsan tapasztalni a főváros és a vidék között az mit üzen neked, és itt ez nem egy érték egy behasolítás, bár meg lehetne így is tenni, de én ettől ma úszkodnék. Én egyszerűen csak a másságot hangsúlyozom, amely sok mindenből adódik, de itt is megállnék. Azt kérdezem, hogy ezek a dolgok neked üzennek-e bármit, miközben ugyanúgy tapasztalod, mint én? hát még egyszer. Tehát, hogy... Főváros, egyszer vidék. Ez állandó téma, de általában rossz témaként szokott feljönni. Igen, de ez most nem rossz a témaként, ide. tehát az, hogy hol mennek el többen, hol aktívabbak, hol milyen politikai preferencia van, ebben most nem volt értékítélet, ugyanakkor az első Igen. és a második is üzen ilyen dolgokat, amelyek pregnáns különbségek. Mm, nagyjából, ha jól emlékszem, 30% körüli a főváros aránya ebben, de ez nyilván azért is van így mert minél nagyobb városban élünk, annál könnyebb egy szavazós átlat találni. Ráadásul most annyival könnyebb, hogy nagyon sok vidéki, aki egyébként Budapesten él, nem tudott esetleg hazamenni a saját lakcímére, akár diákként, akár itt dolgozóként, hogy szavazzon. De most a második fordulóban azért egyszerűbb, és azért nem tudjuk most már ezt a Budapest vidék számot precízen látni ebben a stádiumban mert hogy bárki az ország bármely pontján szavazhat. Tehát például lehet, hogy az a plusz 120 ezer szavazó jelentős része nem csak, hogy új szavazó, hanem olyan új szavazó, aki adott esetben rendelkezhet mindenki lakcímkártyával, de Budapesten szavaz. Ezért most úgy tűnik, mintha 30%-i Budapesti szavazna, de nyilván nem ez a helyzet, hanem a könnyebség okán mindenki ott szavaz, ahol éppen dolga van, tanul, vagy éppen dolgozik, vagy utazik. Tud Bertalan, én nem látom ennek az esélyét, jelentette ki az MSZP társelnökö a Spirit FM műsorában pénteken kerek egy hete, rosszul mondom, október elsőjén az két hete. Arra a kérdésre, vajon elfogadná-e, hogy Karácsony Gergely visszalépje Márk Izai Péter Javára? Hát nyilván nem, de nem is a mi döntésünk volt, hanem Karácsony Gergelyé, aki a miniszterelnök jelölti pozíciójáról lemondott Márk Izai Péter Javára, ez az ő döntése volt, mint ahogy a nap végén, amellett, hogy politikusok vagyunk, közösséget vezetünk, példát e, igyekszünk mutatni. De Azért a nap végén mindannyian e, személyiségek is vagyunk, és van egy pont, amikor ez a személyiség e, döntést hoz. E, vagy figyelembe veszi a közösségének e, a véleményét, vagy nem, de ez mindenképpen a, a legvégén egy személyes döntés. Hitszögésnek. Emiatt, mert... viszont, emiatt, emiatt viszont nyilván egy, egy közösség vezetője, Tóth Bertalan esetében, aki az MSZP egyik társelnöke, azokból az információkból tud ilyen megfogalmazásokat tenni, ami az akkori tudásának, politikai tudásának megfelel. Tehát nem az MSZP szándéka szerint lépte vissza Karácsony Gergely, szomorúan tudomásul vettük, hiszen mi a politikánkat köré építettük ebben a vonatkozásban, és hát kellett jó pár nap, mire az MSZP is megtalálta a saját útját ebben. Hidszegésnek nevezte harangozó Tamást az MSZP országgyűlési képviselője, ha ígérete ellenére márkizai Péter nem lép vissza a miniszterelnök jelötségtől, hangzott el október 7-én. Nyilvánvalóan egy politikai kampányban sok minden elhangzik, de mégiscsak egy a lényeg, hogy az előválasztás révén Bármilyen típusú induló szituációból, tehát a 106 egyéni képviselői volt, vagy éppen a miniszterelnök jelölti volt. ne öt jelölt álljon majd az emberek előtt, mint választható alternatíva, hanem egy. Ebből kifolyólag a folyamat végén ezt a célt el fogjuk érni. Elértük két héttel ezelőtt, hiszen lett 106 gladiátorunk, aki megmérkőzik majd a Fideszes hatalommal és annak a jelöltjével szembe és most választjuk a csapatkapitányt, akinek ugyancsak ez a dolga, hogy ezt a csapatot sikerre védjek. Kunghalmi Ágnes, aki még eddig nem volt a névsorban, szombaton lesz egy hete, minden esetre a múlt hét végén, semennyire nem vonták be a szocialistákat abba a folyamatban, melynek végén Karácsony-Gergely főpolgármester úgy döntött, hogy visszalép Márkizai Péter javára az ellenzéki előválasztás második fordulójában. Az MSZP társának az ATV-nek elmondta, nehezen fogadta, és nem is örül Karácsony-Gergely visszalépésének, de a második fordulóra tovább mozgósítanak. Hozzátett, hogy a főpolgármester csupán a döntésről értesítette őket. Az MSZP a bejelentés után tudomásul vette karácsony Gergely döntését, de nem nevezték meg, hogy a második fordulóban melyik jelöltet támogat. Kijeleszték ugyanakkor, hogy a 2022-es parlamenti választáson az előválasztás majdani nyertese mellett állnak. Ennyit tehet egy demokrata egy ilyen rendkívüli szituációba, hogy gondolkodik. Megvizsgálja a saját lehetőségeit, érzelmeit, érzéseit, a jelöltek programját, és kialakul, kialakít egy, egy véleményt. Cserben hagyta karácsony... Bán... Igen? Az MSZP azért is nehéz helyzetben volt, mert a, ahogy mi emberek dilemmákkal nézünk szembe, mert nem egy egyszerű döntés, se A, se B. Ugyanígy egy, egy párt szimpatizánsi köre, ami sok százal embert jelent, ugyanígy van. Vannak emberek, akik a szocialista párt politikáját támogatják, és ennek ellenére az át t támogatnák. És vannak olyan támogatók, akik meg a B-t támogatnánk is. Nyilván az MSZP azért is próbált ebben semleges maradni, mert hogy nem akarta egy ilyen típusú értékválasztást kényszeríteni a nyilvánosság felé a szavazóit. Ezért azt mondtuk, hogy mindenkinek a lelkiismeretére vízzük, mert az egyéni megérzésére, hogy kit szeretne támogatni. Oké, okay, rendben van. De Aztán az idő ezt nem felvírta, de most még a múlt hétnél tartunk. Azt kérdezem tőled, hogy én kérdezem, én használom ezeket a szavakat. Cserben hagyta-e Karácsony Gergely a partnereit, köztük az MSZP-t? Hát ez majd egy későbbi hosszas elemzést e, igényel. E, semmiképpen az nyilván nem jó, hogy Karácsony Gergely támogatása, amikor ezt e, miniszterelnök jelölként mi megtettük, és egyébként meglehetősen szorosra húztuk vele a szövetséget. Én a mai napig egy nagyon jó munkakapcsolatban vagyok vele, nyugodtan mondhatom, hogy a barátom is. E, nyilván jól esett volna, hogyha előzetesen megosztja ezt, de annyi kellett volna ezt az információt, hogy ezt a dilemmáját megosztani, hogy én elfogadom és megértem emberileg, hogy erre ott neki már nem volt lehetősége, nem volt ideje, és nyilván egy politikai pártnak is ugyancsak tudomásul kell venni, hogy a nap végén emberek vagyunk, hozunk döntéseket, néha jókat, néha rosszakat, de a döntések a mieink. Nagyon megengedő vagy, szeretném csak neked mondani. Azt kérdezem tőled, hogy nekem, mint külső szemlélőnek, aki se az első, se a második fordulóban eddig nem vett részt, miközben kormánypártinak nem mondható, de hogyha az eddigi viselkedésem alapján kormánypártinak mondanak, ám tegyék, a dolog lényege, se az első, se a második fordulóban eddig nem vettem részt. Én, ha egyébként szeretnék részt venni, és adott jelöltem visszalép, és egyébként azt mondja, hogy kinek a javára lép vissza, akkor egyébként az egyik szövetségesére nekem hallgatnom, -e ké hallgatnom kéne akkor, amikor ő azt mondja, hogy ők egyébként kitartanak majd amellett, aki nyerni fog, de nem nevezik meg, hogy ki az, nekem ez mit üzen? Tulajdonképpen ez miután, ha egy ilyen szituáció van, én úgy értelmezem, nem is lehet másképp, hogy én visszakapom a szavazatomat, visszakapom a támogatásomat. Tehát tulajdonképpen, ha mi e, hűséget esküdtünk Karácsony Gergelynek, e, hogy végig támogatni fogjuk a miniszterelnök jelölti kampányába, az e, Karácsony Gergely személyének szól. És ez nyilván nem egy voucher, amit e, szabadon át lehet ruházni bármely más e, politikusnak, tehát ez nem egy, nem egy McDonald's kupon, amit be lehet váltani, és tovább lehet vinni. Tehát a, a a korábbi jelölt ő legfeljebb ajánlást tehet, javasolhat, akár érvelhet is amellett, hogy miért gondolja ezt így, de utána, akinek ezen el kell gondolkodnia, jelen esetben azok, akik jelölt nélkül maradtak, mindenkinek az egyéni személyes döntése az, hogy milyen, okay. milyen álláspontja Oké, Ezt veszem. És, és a szocialista pártnak is kellett egy hét hozzá hogy a végbeges álláspontját kialakítja. Jó, hát ez majd egy, egy külön kérdés állat. lesz. Azt kérdezem tőled, pénteken 11-kor bejelentette a kosút téren, vagy valamivel 11 után Karácsony gergei azt, amit csütörtök óta rebesgettek. Te mikor hívtad meg Dobrev Klárát a rezidenciádra? Vasárnap. Amikor átgondoltad, hogy ez a helyzet, ez számodra mit üzen? Ahogy mondtam, nem vagyunk egyformák, és nagyon sokféleképpen gondoltam ezt én is végig. Összintén szólva Dobrev Klára hívott fel telefonon, és, és volt kíváncsi az én véleményemre, és lehet, hogy én is semleges maradtam volna, mert az emberbe nagyon sok bizonytalanság volt és kérdések. De Dobrev Klárával lévő személyes jó viszonyom, illetve az ő politikájával kapcsolatos szimpátiám, így összességében eredményezte azt, hogy én ki tudtam mellett állni hétfőn. Ez egy értékválasztás, de már csak a maradék két jelölt között érték. Én ezt értem, vettek, de hogyha Neten Dobrevklára Klárának... Dobrev nem ért volna rá, és nem találkoztatok volna a hétfőn, akkor lehetséges, hogy te nem álltál volna ki Dobrevklára mellett. Még nem döntöttem addig, tehát még én egyébként. Ügyes! Nem, tehát, tehát mások is beszámoltak már arról, hogy a demokratikus koalíció vezetői meghatározott pillanat, meghatározó és meghatározott pillanatokban telefonálnak. Én is így szoktam. Én más jellegű telefonokat szoktam így bonyolítani, de, de, de, de mindenféleképpen ügyes, és semmiféleképpen se nem negatívan mondom. Azt kérdezem tőled, hogy mire Tóth a megvilágosodott elnézést, ez az én kifejezésem, és az MSP elnöksége is hozzávilágosodott. Addig mindazok, akik Dobrev Klára mellett tették le a voksukat az MSP polgármesterei vagy vezetői közül, azok valami penitenciára kell, hogy számítsanak, vagy valójában hogyan tekintsek én arra, hogy hát enyhén szóva is megoszlik az MSP e tekintetben, és én nem kezdek egy ilyen mérlegre tekinteni, hogy az egyik erre... szavazott a másik pedig arra, beled beszélgetni, aki eldöntötte, tiszteletben tartom, és azt kérdezem tőled, hogy te hogyan nézel a társaidra, hozzátéve, hogy hogyan nézel arra a konglomerátumra, amelyiknek tagja vagy, és amely tegnap megvilágosodott. Szóval az a szerencsés helyzet, hogy egy demokratikusan működő párban helye van a külön vélemény. Tehát én még akkor is... Jó, de Csaba, uh, itt most egy pillanatban meg kell, hogy álljunk, igen, és befogom a pofába igen. aztán, de ez egy nagyon pregnáns különbség. Tehát, tehát azért e... E, itt most két ember között lehet választani, mind a ketten az ellenzéki oldalon vannak, e tekintetben egy halmast képeznek. De Igen. az, hogy ki, Csap... ki mellett foglal állást, ebben van értékválasztás is. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy odaadják neked a szerencse sorsjegyeket, és te húzol egyet belőlük. Igen. Uh, továbbra is onnan fogom uh, kezdeni. Oké, okay, figyelj. Vagy egy demokratikus pártban nincs, felté <coughs> nincs feltétlenül uh, szankciója annak, hogyha egy közösség egy-két tagja másképp gondolkodik, mint a párt fősodort. Ebben az esetben, tehát hogy én még akkor is helyezkedhettem volna, ha, ha ahhoz van mondjuk úgy, hogy érkezésem, helyezkedhettem volna arra az álláspontra, hogy én Dobrev Klárát támogatom, vagy éppen márkézai Pétert. Függetne attól, hogy mi a pártálláspontja. Egy magyar szocialista párton belül ezt meg lehet tenni, ha... Nyilvánvalóan ez nem minden egyes esetet jelent, mert hogyha én nekem mindig más lenne a véleménye, mint az MSZP, akkor nyilvánvalóan nem ebben Jó, de, a pártban... Nem mindig, de ez, ez egy meghatározó de. pillanat. Így van. Viszont ezen a héten csütörtökig, vagyis a tegnapi nap, úgy nagyjából kettő óráig, minden magyar szocialista párti szimpatizáns és politikus azt tett, amit a lelkiismerete vagy a gondolatai diktáltak hiszen nem volt a pártnak álláspontja. Az a e, nyilatkozott tétel, amit Tóth Bertalan és az Országos Elnökség tegnap megtett, az egy legitim forma, de csak attól az időpillanattól várható el, hogy orientálja a tagságot, illetve a szinkatizációt. Én ezt tökéletesen értem. Abban segíts nekem, miközben nem kérek szemét, Tóth Bertalanról tudjuk leszavazott, ez egy csúnya szó, szavazott ö, Márki... Ö, ö, tehát szavazott Márki Zai Péter mellett, de azt lehet -e tudni, hogy az elnökség tagjai úgy álltak ki, hogy közben már nem adták el a szavazatukat Dobrev Klárára? Ezt én nem tudom. De ez könnyen lehetséges. Nem tudom, de szerintem nem is ez a lényege. Tehát amikor az országos elnökség egy állásfoglalást tesz közzé, akkor szerintem vannak egy szimbolikus esély. Ebben igazad a bort iszik és, és vizet a, prédikál. Nem az, nem az 11 darab szavazatuk az értem, én... hanem a kiállás. Csaba, te fantasztikusan beszélsz. Ha nő lennék, akkor de ez egy rossz példa, mert mindjárt olyan mondatot mondok, hogy rám kerül, tehát hogy én kerülök reflektorfénybe, hogy hogyan fogok meglágyulni a te szavaitól, de nem lágyulok meg. Azt tudom neked mondani, hogy ez a bort iszik, vizet prédikál, nem tudjuk hányan vannak, de ez egy olyan meghasonulása a pártnak, amit te megpróbálsz védeni, és hogyha én egyébként a pártnak egy meghatározó emberrel lennék, akkor azt mondanám, hogy ez a Horváth Csaba, ez figyelj, őt kell mindenhol beszéltetni, mert mindent elkövet, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem értek célt a mondataid, miközben tökéletesen meggyőztél arról, hogy beszélni tudsz. A helyzet a következő, hogyha én két szavazattal rendelkeztem volna, akkor biztos, hogy szavaztam volna Dobre lárára, és Márk Izai Péterre is különböző szempontok alapján, és ez most tényleg nem vicc, és nem a, nem a, a kikerülő manővel része, hanem ez a véleményem, ez az érzésem. De nincs Tehát két Márki szavazat. Péter is, nincs két szavazat, és ezért nagyon nehéz, és ezért nem döntöttem volna még, lehet, hogy napokig még vívódtam volna ebbe, és ez a vívódás a Magyar szocialista Párt szimpatizánsait is, elértem, mert a párbeszédét is, mert az lmp is, hiszen ez a három párt akik elárvultak, egyike sem tudott egyértelműen karakteresen odállni, mert ez egy sok hatás volt számunkra, hogy a, a kedvenc jelöltünk, akiben közösen hittünk és akiért dolgoztunk, kiszállt a képből. Ez egy nagyon nehéz helyzet egy politikai közösség számára, hiszen évek óta ezen dolgoztuk. Ott van egy adott helyzet, hogy mi legyen a pótlás de benne van a szóba, hogy ez pótlás. Tehát nem az az eredeti stratégia, amit mi gondoltunk, és amiben hittünk, hanem egy másik. És itt eh, részben szemtelenül kell mérlegelni, értékelni a jelölteket, a munkájukat, a lehetőségeiket, hogy ki éri el nagyobb eséllyel Orbán Viktor leváltását, és számos más dolgot, hogy de mi van utána, de mi történik eh, ezen a vonalon a külpolitikában. Kül tehát, hogy ezzel dolgok, tehát politikusként nyilván nem egy leegyszerűsítő kérdés, hogy jó, hát akkor szimpatikusabb az egyik vagy a másik, akkor legyen így, vagy legyen úgy. Tehát az ember mérlegel, és valóban ez egy nagyon-nagyon személyes döntés a végén, hogy hát, lehet, hogy jól döntök, lehet, hogy rosszul, de akkor legyen inkább ő, de nem, inkább legyen a másik. Szóval hidd el, hogy ez egy ilyen típusú Illen em... amit minden embernek végig kell kínlódni az. Eliszem csabad, de hogyha én bármely MSP-tag lennék, akkor. Ha azt mondanák, hogy merre kell mennem, Debrecenbe, és az egyik erre mutatna, a másik arra mutatna, nem érezném jól magam, vagy nem érezném magam biztonságban. Én az MSP hollapjáról szerzett információk alapján tudom, hogy Tudberta leadta a szavazatát az előválasztás második fordulójában 10 óra 4 perckor, és a Magyar Szocialista Párt Márkizai Péter támogatja a miniszterelnök jelöltnek az előválasztás második fordulójában 14 óra 34 perckor, akárhogy is nézzük a kettő között négy és fél óra van. Nem úgy kellett volna, hogy előbb kellett volna eldöntenie a Magyar Szocialista Pártnak, illetve az elnökségnek, hogy Márkizai Péter támogatja, és utána kellett volna Tóth Bertalannak leadni a szavazatát? Lehet így is, lehet úgy is. Tóth Bertalan egy személyes döntést hozott, ugyanúgy, mint ahogy én is személyes döntést hoztam. Nem, nem párt alapú közösségi döntést, hanem egy személyes. Győdő a társadalom. Értem. Tóth Bertalannak is volt személyes joga ahhoz, hiszen nem volt országos határozat, hogy merre menjen a közösség, és ő úgy döntött, hogy ezen a módon próbálja befolyásolni a párt belső közvéleményét, ő leadta a szavazatát, ezzel elgorította a saját hólabdáját, összehívta az elnökségét, és nyilvánvalóan meggyőzte a többieket, hogy ez a helyes út. És mivel ezt a döntést meghozta az országos elnökség, ez úgy néz ki, hogy ez a többségi álláspont. Szerintem demokráciában ez így is működhet. Értem, csak még egyszer nem tudjuk, hogy az elnökségből hányan mondtak erre igen, miközben már leszavaztak Dobrev Klárára. Igen, de, de. ahogy mondtam, ez a közösség azon tagjai számára egy orientáció, még ez is több százer ember lehet, akik nem szavaztak le. Azt kérdezem tőled, hogy... Miközben ezek az események zajlanak, nekem eszembe jutott, hogy az önkormányzati választások után nem közvetlenül, de két szocialista polgármesterét is elvesztette a szocialista párt Szaniszló Ferenc és Kis László személyében. Ugyan, Sándor. Tessék? Szaniszló Sándor, Sándor, igen, igen. igen. Szaniszló Ferenc, az egy, ö, szerintem egy újságíró. Igen, valószínűleg távolít, igen, igen. Uh, Hál' is ennek kislászlóval nincs semmilyen problémám. Szaniszló Sándor, ha itt jönne, akkor én átmennék a túloldalra. Lehet, hogy ezt akartam magamtól távolítani a nevét tévesztésével. Elnézést kérek neveket pontosan, de mindennek megvan a maga oka. Uh, vajon mindaz, ami most zajlik, ezt a folyamatot ö, tágíthatja? Nem hiszem. Soha nem tágították? Nem, nem, nem. De ilyen... Igyek, Igyekszem gondolkodni a válaszon. Mindig sohajtom, gondolkodsz, nem mindig sajtottam. Okay. Okay. Uh, szerintem nem. Tehát nálam egészen biztos, hogy ez nem jelent semmilyen politikai következtetést és a e, polgármester kollégáknál e, is ugyanígy tudom. Tehát ez most egy olyan nehéz döntés volt, ahol mi ugyanolyan egyének vagyunk, mint bárki más, tehát akinek nincsen pozíciója. Ez csak attól érdekesebb, hogy nem a e, nyírbátori e, kis e, József e, döntéséről van szó, hanem mondjuk Horváth az zugló polgármestere, aki éppen véletlenül egy 120 000es e, település vagy közösség életét irányítja, vagy vesz benne részt. ez ettől érdekes, de ugyanolyan egyéni döntés, mint bárki másért. Tehát az, ennyi, az én szavazatom sem ért többet, mint bárki másé. És ez nem jelenti azt, hogy én akkor a politikai, politikai pályámat másképp képzelem el, mert akkor ebből az is következne, hogyha az állítással egy picit eljátszunk, Hogyha viszont Márkizai Péter mellett álltam volna ki, akkor nyilván azt jelenti, hogy az MMM mozgalomba akartam volna belépni, vagy éppen a Kossuth görbe. Nem, ennek nincs ilyen típusú következménye, mint ahogy a párbeszédbe se kellett belépnem, amikor Karácsony Gergely e, mellett tettünk le hitet. Én ezt értem. Egy nagyon, távoli, egy nagyon távoli vitorla. Ha én Túl Csaba lennék, akkor biztos azt mondanám, hogy csö hiszen amellett a márkizái Péter mellett állt ki Tóth Bertalan, aki az egyik legnagyobb sikernek tekinti, hatházi Ákos sikerét, aki levette a saktábláról Tóth Csabát, amivel kapcsolatban Tóth Bertalan diplomatikusabban, te pedig sokkal határozottabban kiálltál. De ez egy olyan távoli pontnak az összekötése, amint valószínűleg csak az én fejemben jön össze. Hát igen, ez valóban nagyon-nagyon távol van a valóságtól. A valóságtól van távol, vagy a dolgok? A, rea a realitástól, akkor inkább így mondanám. Hát ezt, a, politikai a, a politikai realitástól, a valóságtól, nincs távol. Bocsánat, a politikai igen. realitástól így legyen pont. Igen, igen, igen. Figyelj, nekem fontos, hogy a szövetségem szövetségese egyébként velem kapcsolatban mit nyilvánul meg, miközben az én szövetségesem kiáll a szövetségese mellett, aki egyébként nekem rosszat akar. Én most nem túl Csaba mellett szóltam, hanem egy, egy, egy, egy, egy konkrét eset kapcsán engedtem meg magamnak egy gondolatot. A jövő héten már csak zuglóról fogunk beszélgetni, ami nem igaz, hiszen az előválasztás győztesével kapcsolatban azért néhány gondolatot megengedek magamnak, és köszönöm az őszinte szavakat. Igen. Ne, ne, ne, ne, a hangod az azt mutatja, hogy valamit még akartál mondani. Ja nem, nem. Egyáltalán Biztos? Nem. Biztos. Figyelj, az elköszönésnek a hangsúlyai azok számomra mindig valamit sugároznak. Most olyan voltál, mint aki itt egy kicsit, mint hogy a vagy belét folytották volna a szót, vagy a szája a díze nem olyan most itt, mint amilyen ne. az elején volt. Jó, rendben kicsit van. Sem. Jó, köszönöm. Köszönöm. köszönöm. Viszont hallásra. Nagyon szép, nagyon szép napot kívánok minden. Viszont kívánom. Horváth Csabát hallották, zugló polgármesterét. Önök egy. A Zuglói Önkormányzat által támogatott műsor részletet hallottak. Gyrgyvik Ez a következő állomás. Marián Béla volt az első megálló, Navras is Tibor volt a második megálló. Györgyevic Bedek a harmadik megálló, és van. Jól mondom, Marián Béla Novracs és Csaba, akkor te már a negyedik megálló, vagyis van még egy ötödik megálló, mert Markizai Péterrel beszélgetek fél óra múlva, és utána utána nem tudom, mi lesz. Eddig, eddig valahogy eljutott a vonat. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hogy vagy? Minden a legnagyobb rendben. Az az esemény, ami miatt átkerültünk csütörtökről péntekre, hogy sikerült? Kiválóan sikerült. Kiválóan <gül> sikerült, a reked hangom még egy kicsit erről tanúskodik, de minden a legnagyobb rendben. Um, azt kérdezem tőled, hogy a szaksajtó, a politikai szaksajtó jelentőséget tulajdonított annak, hogy a Városligetet beépítő, a szövegezése véletlen. Állami cégre bizták a Hajógyári sziget déli részén készülő összművészeti központ kialakítását és üzemeltetését írta a Népszava szeptember 28-án, nem tegnap volt, de a Városliget Zrt-t érinti. A Városliget Zrt-nek ez nem ö, okozott ekkora meglepetés, mint a Népszava számára, de a kérdés az, hogy miközben az operaháznak is, a, az adrásúti operaháznak is a felújítása a Városliges ZRT feladata, ha valaki érdeklődik a Városliges ZRT tevékenysége iránt, és minimális politikai hangsúlyokat akar abban megjeleníteni különös tekintettel arra, ha egyébként nincs nagyobb oka arra, hogy ott politikát lásson, akkor szakszerű magyarázata mi ennek? Természetesen lényegesen hangzatosabb akkor, hogyha politikai oldalról próbáljuk megközelíteni, és talán válaszolni is könnyebb lenne azoknak, akik ezzel foglalkoznak, de azért ha megengeded, inkább szakmai oldalról igyekezném egy picit megvilágítani ezt. Ugye kulturális ingatlan fejlesztés az egy egészen más állatfaj, mint mondjuk irodát fejleszteni, vagy lakóparkot építeni, egy isten logisztikai területet létrehozni, főleg, hogyha ebben jelentős méretű közpark revitalizáció is szerepel. De azt gondolom, hogy az elmúlt években a Városliget ZRT közel 200 munkatársa elég nagy gyakorlatot szerzett abba, hogy hogyan kell kulturális területen, Eredményeket elérni. Ugye maga a történelmi liget ebből egy fontos, nyilván hangsúlyos és a nevében is kiemelkedő tevékenység. Hát, azért, hogy... hogy erre jött létre, tehát azért ugye a genezését tekintve ez az origó. Világos ugyanakkor, hogyha a Szépművészeti Múzeumot, az Országos Múzeumi Restaurációs Raktározási Központot, az Eiffel műhelyházat, vagy éppen a az állami operaházat, vagy pedig a komáromi csillagerődöt nézzük, mm -hmm. akkor már térben is, és zsitőben is kilépünk a Városliget szigorúan vett történelmi Igen. keretei közül. Azért, amit most az előbb felsoroltam, ez egy léptékében 200 milliárd forintnyi beruházás, amit a Városliget ZRT kollégái láttak el az elmúlt időszakban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek a munkának az elismerése vagy felismerése, ahogy mondani szoktad, megfelelő rész aláhúzandó, az, hogy egy jelentős mértékű új, egyelőre még csak körvonalazódó és víziójában létező kulturális fejlesztés Budapesten, az a városliget ZRT irányába gravitál. A népszava jólértőes sültsége az egyébként engem is meglep. Egyelőre itt még nem tartunk, de valóban a Petőfi kulturális ügynökség, ami a Petőfi irodalmi, múzeum égisze alatt működik, Demeter Szilárd patronálása alatt, kötött egy együttműködési megállapodást a Városliget ZRT-vel, egyelőre arra, hogy a Petőfi Irodalmi Ügynökséghez, Petőfi kulturális Ügynökséghez tartozó részben a városban több helyen meglévő műemléki ingatlanok fel- és megújítása, és legnagyobb részben pedig a hajógyári sziget déli, használaton kívüli részének a revitalizációja tekintetében az előkészítésbe vegyen részt a Városlége ZRT. Erről szól egyébként Azt ez a el nekem, hogy én vagyok a Városlége ZRT, vagy én vagyok a te felügyelőd, a felügyeleti szerved. Nekem látnom kell, hogy a te kapacitásodban mi fér bele? Miközben én egyébként, ugye, mint a felettesed, mondhatom, hogy ezt lásd el, amire te mondhatod nekem, hogy drága fiala, figyelj, a 24 órám is elég, most miért kell nekem, de most nem erről a projektről beszélek, bármiről, ami meghaladja azt, ami a Városligetet illeti. Önállóan gazdálkodunk a saját erőforrásainkkal, és ez a hangzatos mondat nagyjából azt jelenti, hogy mindent, sőt mindent is el tudunk látni. Összességével, amit felismerünk, hogy elkívánunk látni, vagy amit szeretnénk adott helyzetben ellátni, de a viccet félretével ugye a városleget az ERT az egy 99 évre létrehozott projekt szég, ami az elején tervezett, ötletelt, majd aztán egy beruházási időszakba lépett, nyilván ebben vagyunk most, ennek is azért mondjuk az utolsó krimeszterebe léptünk, és a, ezt követően pedig a hátra lévő 93-94 évben üzemeltetik, egy olyan szinergiáról beszélgetünk, hogy a mi beruházási énünk nem mondom, hogy kezd elfogyni lólunk a feladat, főleg azért nem, mert az én mentális térképemben azért, és ebben nem vagyok egy kicsit kilépni a szemközti sávba, ahol nem csak a szakma autóbuszai közlekednek, hanem néha politikusok is ö, mozognak. Én azért ö, az én mentális térképemben szerepel továbbra is egy nagy művészeti múzeum, a galéria, az innovációháza és a színháza Ligetben, de ettől függetlenül a jelenleg zajló beruházásaink tekintetében. Ö, most innentől a műsor végéig sorolhatnám, hogy miket adtunk át ez számos kollégának, a munkájának tulajdonképpen akár a végét is jelenthetni. Tehát akik a Komáromi Csillagerődön dolgoztak, ők már az utolsó utáni csavart is ellenőrizték, átadták, sőt, vagyonkezelésbe is átkerült a Komáromi Csillagerőd, az ő kapacitásuk szabad, ők tudják, hogy hogyan kell állami környezetben ingatlan fejlesztést végrehajtani. Ez egy jó szinergia, hogy erre nem egy teljesen új céget építenek, hanem erről el tud indulni egy beszélgetés, hiszen itt vannak olyan emberek, akik tudják, hogy hogy kell egy nemzetközi tervájátot okay. lebonyolítani, egy közbeszerzést, és utána pedig a beruházást végigvinni. Eljutunk még a Nemzeti Galériáig is, illetőleg az új Nemzeti Galériáig is, de előtte még egy október másodikai napi.hu, amely a tovább drágult a néprajzi múzeum építése címmel látott napvilágot. Ugye ez az a fejezet, amit mi egyenként végig szoktunk venni, egyenként elmagyarázod azt, hogy ezek milyen törvényszerűségekből adódnak és ezt nagyon sokan elfogadják, és nagyon sokan nem, hogy akik nem fogadják el, azoknak egyébként más-e a politikai színezetük, mint a tiéd, vagy az enyém, ha egyáltalán van politikai színezetünk, nem tudom. Minden esetre nekem nem az a dolgom, hogy a politikai színezettel törődjek, és nem azzal, hogy ezt már számtalanszor megmagyaráztat, hanem hogyha van egy új elem, akkor megkérdezzem, hogy itt most ez a drágulás minek volt a következménye. Ugye a Néprajzi Múzeum, ami egy 40 ezer négyzetméteres épület az egykori felvonulási téren, ez léptékébe a végén 40 milliárd forintba fog kerülni. Ebben természetesen a bontástól a tervezésen át a kivitelezés minden lépése és a teljes kulturális tartalom beleköltöztetése is benne van, inkluzíva a logisztikai tevékenységgel, szóval rettenetesen sok mindennel. És amire itt a napi.hu nem felejti el felhívni a figyelmet, hogy az ebben a másodpercben 32 milliárd szerződés állománnyal rendelkező néprajzi múzeum szerződése most egy szerződés köszönhetően 250-238 millió forinttal drágult, így fogalmaz ugye a napi.hu igazából ahogy itt a műsorban többször végigvettük és ahogy a felvezetőbe te is említetted, ez tulajdonképpen a fejlesztésnek a szokásos része, úgyhogy még további 8 milliárd forintot a napi.hu egészen biztosan meg fog tudni írni hiszen az elkövetkező időszakban még ez az a lépték ami különböző új közbeszerzésekkel, szerződés hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokkal és egyéb jogcímeken be fog keveredni a Méprajzi Múzeumba. Ennek egyébként éppen a tetőkerthez köthető műszaki tartalomváltozás az indoka, ez így szól a hivatalos közbeszerzési értesítő. A gyakorlatban az a helyzet, hogy a szabadon bejárható zöldtetőnek a további fejlesztéséhez szükséges generálkivitelezői munkálatok kerültek most leszerződésre. Amiről beszéltél a portfóliónak, és amelyben azt mondtad, ez egy későbbi időpont... Azt mondja, október 12-e, nekünk is vannak olyan fejlesztéseink, így Györgyel is amiket még 500 ezer forintos nézetméter áron tudtunk leszerződni, és vannak olyan egészen speciálisak is, amelyeknek a kivitelezési ára több mint 1 millió forint volt nézetméterenként. Ennek a szerződésmódostásnak, amiről az előbb énekeltünk, ehhez nincs köze. Ugye ez egy elég érdekes folyamatra mutat rá. 2013 végén alakult a Városliget ZRT, és mire eljutottunk odáig, hogy a tervek elkezdtek életre kelni, ami az én értelmezésemben azt jelenti, hogy megkötöttük az első olyan szerződéseket, akik tényleg kapával, kaszával, elindultak, és egyébként mondjuk az Országos Múzeumi Restorolási és Rakterezási Központot kezdték el építeni. Nos, ezek azok a fejlesztések, amiket még egy olyan környezetbe tudtunk leszerződni, ahol a Strabag egy 500.000 forintos négyzetméter áron vállalta, de pont most éppen úton vagyok Komáromba ismét a Csillagerőthöz, ahol tegnap is, meg a múlt héten is többször volt, szerencsén ment járni, és egészen rácsodálkoztak az újságírók, akik körbe jártak, hogy ez egy 6,5 milliárdos, majdnál valamivel több 7 milliárdos projekt, ami Komárom környékén megvalósult, és vidáman nézelődtek jobbra balra és azt mondták, hogy jól sejtjük, hogy most már egyébként se a magánsa az állami piacon azért 10 milliárd forint alatti szabadszemmel is jól látható beruházások nincsenek, és erre azt kellett, hogy mondjam, hogy nincsenek mert valóban azért az a konjunktúra, ami 14-től érzékelhető, azért az, az építőipari árakat jelentősen megnyomta. Mondjuk a Magyar Zeneháza, ami építészetében is azért egy különlegességet hordoz magában, nyilván egy 13 méter magas üveghomlokzat nem tud ugyanannyiba kerülni, mint mondjuk egy klinkertéglából vagy mondjuk vasbetonból felépülő épület, de a lényeg az az, hogy túl az építészeti különlegességen az, hogy mi 10 2 be 18-ba kezdtünk építkezni, ezt már egy magasabb árszinten lehetett megtenni, mint amit 15-be elkezdtünk építeni. Felhasználom az alkalmat akkor, hogy belopjam a beszélgetésünkbe az időjárás jelentés, mert szerintem most itt 39-hez hez közeledve valamivel melegebb van, de minden esetre nálam a schwab melegebb volt, mint itt Békes megyeren, mert amikor beszálltam japán gyártmányú autómba, akkor 4 fok volt, itt Békás megyeren 2 fok van, úgyhogy a bükkben, meg a kékesen ott valószínűleg már nem nagyon van, parlagfű veszély, bár ugye a szél az máshonnan még odafújhatja, de még egy-két ilyen nap, és akkor az allergiások fellélegezenek a szószoros értelmében. Új lenyűgöző lesz az új nemze, Ilyen lesz a lenyűgöző új nemzeti galéria, ugye volt egy Art Market Budapest kortárs képzőmészeti vásár építkezés a művészet és kultúra bázisán című szombati esti panelbeszélgetésén tervező jelenlétében volt szó a Nemzeti Galériáról, és mindazok a ligetvédők, és mindazok a politikai erők, amelyek azt szeretnék, hogy ez ne jöhessen létre, biztos felkapják a fejüket, hogy valami, amiről egyelőre, ha nem is konszenzus van, de megállapodás, hogy nem jön létre, az azzal kapcsolatos beszélgetés, hogy a frászkógyhóban jöhet létre az Art Market Budapesten? Az első és legfontosabb tételmondat, ami ismétlés, de hát ha vannak olyanok, akik ezt nem hallották, hogy ebben a másodpercben a ligetben az új nemzeti galéria és ennek a sorsát osztja egyébként az innovációház és a Márosligeti Színház, tehát a Liget projekt azon elemei, amelynek a beruházása, kivitelezése még nem indult el, ezek továbbra sem indulnak el. Tehát nem építkezünk most az egykori Petőfi csarnok helyén, nem épül ott az új nemzeti galéria. Ugye 2019 óta nincs egyetértés a kormány és a főváros között a tekintetben, hogy szükség van-e ezekre a kulturális beruházásokra a liget projektben, vagy nincs szükség ezekre a kulturális beruházásokra a liget projektben. A főváros álláspontja az, hogy nincs szükség, a kormányzat álláspontja pedig az, hogy ez a Liget projektnek organikus része, és bár a jogi és fizikai lehetősége adott annak, hogy akár a holnapi napon el lehet kezdeni építkezni, hiszen építési területekről van szó, olyan területekről van szó, ahol mindig is épület állt, eh, jogerős és végrehajtató építési engedélyek birtokában vagyunk, azonban mégis ugye a miniszterelnök tett egy kijelentést, azt mondta, hogy a fővárosban nem épül semmi, olyan, eh, amit a főváros eh, vagy a fővárosiak nem támogatnak, én továbbra is abba bízom, hogy ezek a beruházások a téridej egy adott pontján el fognak tudni indulni. Én abba bízom, hogy amikor a Magyar Zeneház és a Néprajzi Múzeum is megnyitja a kapui, az eddigi parkolók, szépművészeti uh, millenniumháza és parkfejlesztések mellett, akkor azért az a csendes, de talán uh, józan, bár nem akarok e fölött ítélkezni, de mondjuk az a csendesebb többség, aki alapvetően látogatók, talán azt mondják, hogy azért ami itt történt a ligetben, ez egy előrelépés, egy előremutató dolog, és nem pedig valamilyen bűncselek megvalósulása, és itt talán újra lehet tárgyalni. De ez már a jövőkutatás ingovános talaja, amire te kérdezel rá az Ártárket, ugye ez egy kifejezetten izgalmas nemzetközi színvonalas konferencia és kiállítás volt az elmúlt hétvégén, és tekintve, hogy egész a nyugati világ legnagyobb kulturális fejlesztése a Liget Budapest projekt, így a szervezők úgy döntöttek, hogy ennek egy ikonikus elemét, az új Nemzeti Galériát szeretnék bemutatni. Hiszen ennek a tervét már nehéz meghatározni, hogy ki a neve, nevesebb építés, és erre nem is vállalkoznék, de azért a sztárépítészek között is kiemelt státuszt jelent, ha valaki a szakma Oszkárdiát már megnyerte, és ugye a Sene, aki tervezte, a, a Nemzeti Galériát, aki a kiviteli terveket elkészítette, négy éven keresztül dolgozott rajta. Ők mégiscsak díjas építészek. Ők, az ő képviselői került meghívásra, és több más egyéb a kulturális fejlesztések területén hangadó és meghatározó nemzetközi szereplő, és a panelbeszélgetésben ők vettek részt. És ők egyébként egyöntetően, anélkül, hogy a magyarországi politikai viszonyokat részletesebben ismernék, a tervezők, az angol száz kultúraépítők azt mondták, hogy ez egy fantasztikus épület, hihetetlen szüksége lenne arra, hogy Budapesten megvalósulhasson, de akár az egész európai palettán megvalósulhasson egy teljesen új nagy művészeti múzeum ezen a színvonalon, a szana ezt megálmogta. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és elköszönök tőled. Én köszönöm, és köszönöm a rugalmasságot, hogy például. Nagyon szívesen, bármikor, bármikor, bármikor amikor lehetőségemben áll. Szia! Szia! Benedeket hallották, a Városliget ZRT vezérigazgatóját. Most ugyan még nagyjából van egy negyed óra addig, amíg már Pétert fel fogom hívni, de erre a negyed órára szükségem van. Még néhány papírt át kell néznem, és ezeket sorba kell raknom. Vannak olyan nézőhallgatók, akik különös jelentőséget tulajdonítanak, hogy milyen beszélgetés zajlik papírok mentén, és melyik beszélgetés papírok nélkül, és ehhez különböző kommentárokat is fűznek. Hát még akkor mit lehetne mondani, hogy melyik beszélgetéshez mennyi papírt használnak Most, ami a Markizai Péterrel való beszélgetést illeti, az már a még számára, ez néhány ember számára már még jelent valamit, ez a mozaik szó sokak számára nem. Azok számára is egy pregnáns súlyt jelentene. Én ezzel itt most elbibelődöm, addig, amíg bibelődöm, addig a Cure fog szólni, és nagyjából egy negyed óra múlva, 9 óra, 3 perc, kamerász pont, 12, bátortalan kísérletet teszek arra, hogy már kezai Pétert hangilag. Nyilvánvaló, hogy hívhatnak, de nem szívesen beszélgetnék önökkel, mert mással foglalkoznék, ami nem azt jelenti, hogy önök le vannak szaharva, hanem azt jelenti, hogy ez a, ami a rendelőben zajlik, azt ne tessék kopogással zavarni. Miközben láthatják, hogy mit csinálok a rendelőben. Itt héttől kilencig, héttől tízig üvegből van az ajtó. Thursday, I don't care about you, it's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 De úgy fél leheko, hogy elrohondod-e marha magyar szavazó? Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midő népünk majd szint valamit villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, De belenyhulhat a rusz, medve mancsak, és a fuldokló európai kéz, végeges végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, és nem a marra. Pedig több vas kéne a tűzhalopok, ha már védtelen nép, aki tartja. No de mely vas lesz az a tűzbeli vas, Kérdem, ha lépünk nagy hirtelen szintfal?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 értem magam, ha gondolják, van 4 perc, amíg telefonálhatnak. 061-712-42, most 8 óra 59 perc van, 9 óra 3 perckor fogom felhívni Markizai Pétert. Ha ezt az időt telefonálással akarjuk eltölteni, azt vagy most, vagy soha. Vajon mely jegyben megyünk úrna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely jegyben csak ezt kérdezem, én s fejem nem szílik dróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag szemre végelem. Olyan leszek, mint a tenniszezők a északon, szünetekben. mancsak.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 Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, Midő népünk vagy szint valamit villám. Borítékba bezárt szavazatjaival félő, Hogy hideg éjszeg aztán. Jöhet éjszakról némi északi fény, De bele nyúlhat a russz nebbe mancsak, És a fuldokló európai kéznetán Végleges mélybe ragadja.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 Egy választás mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontott, már ha magyar szavazó, Tőled úgy féle, hogy elrhontott, már ha magyar szavazó, Fidőn eljön majd az a fényteli nap, időn népünk a hirtelen val. Vajon mely jegyben megyünk úrna elég korítékba szállt, így bolyaj Péter. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Köszönöm a rendelkezésre állást. Mondja, mennyit egy alszik? Hát mostanában elég kevesen. <laughs> Mert azért fizikailag um, én igyekszem mindent követni, ugye nekem ez a dolgom, ráadásul egy kalambó vagyok, tehát én az, a különböző ilyen kis nyomok után haladok, és néztem tegnap önöket, ugye átöltözni sincs idejük, miközben egy nap több szereplésük is van, és mire az utolsó tévészereplésnek vége van, ugye tegnap minimum kettő volt, ugye a HVG Greenpeace után ön még a Voxban is benne volt, azért látszik az, hogy már nem ugyanúgy <coughs> éberek, és nincs az a smink, ami eltakarná a fáradtságot. Ez így van, sajnos, igen. És hát ráadásul a Voks után, amely hát nem tudom valamikor tíz felért véget, akkor még a New York Times újságírójával kellett leüljek egy belvárosi ö, vendéglátóhelyen, ott valamikor hajnal kora órákig beszélgettünk, ezt követően rövid alvás után 6 órakor már indultunk Sabotarjánba, ahol most egy utcafórum és a polgármester úr meglátogatása után megyünk tovább gyöngyösre. Mekkora jelentősége van ennek a Dortudornak? Hát most nem Dortudort csinálunk, de egyébként, ha már a Dortudorra kérdezett, én azt gondolom, hogy nagyon nagy ahhoz, hogy az ember. Dortudort mint... úgy értem, hogy helyszínen. Helyszínen. Tehát ezeknek a kampánykörültaknak, én azt gondolom, hogy ennek is nagy jelentősége. Egyrészt azt a tiszteletet meg kell adjuk az egyes településeknek, megyéknek, országrészeknek, hogy bennünket valóban érdekel az ott élők sorsa, és szeretnénk velük személyesen is találkozni. De azt gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat is. Az egyes, például polgármesterekkel beszélgetve itt, polgármesterúra már több mint hár éves, három éves, nagyon jó munkakapcsolatunk van, óhatatlan, hogy sokat tanulunk is egymástól, a kapcsolattartásnak is egy fontos eszköze, tehát szerintem érdemes az országot járni, így lehet megismerni az egyes térségek problémáit. El fogunk jutni a részletekig, de hadd kérdezem meg, hogyha önnek sokkal több pénze lett volna, természetesen nem önnek, hanem az MMM-nek, vagy annak a konglomerátumnak, amelynek ön a vezetője, miben tudott volna minőségileg másféleképpen fellépni, mint az elmúlt időben? Hát azt nem lehet kérdéses, én úgyis mint marketing szakember mondom ezt, aki korábban nagyvállalatoknak dolgozott, hogy ahhoz, hogy az üzeneteink eljussanak minél több emberhez, ahhoz rengeteg pénz szükséges, rengeteg reklámfelület, média, plakátok, hirdetések és a többi. Tehát ez nyilván egy óriási dolog, egy ilyen kampány. Most egyébként, hogyha valaki az országban lát MMM-es bennünket támogató plakátokat, csak felfelé plakátokat, az annak köszönhető, hogy Karácsony Gergelynek voltak ezek a reklámfelületei, amelyeket ugyan átengedett, de csak mostanra tudtuk átragasztani azt a részét, amit megengedtek nekünk. Tehát ez nyilvánvalóan egy minőségi különbség lett volna, hogyha kezdetektől fogva mondjuk nekünk is ennyi reklámfelület állt volna a rendelkezésünkre. Hogy jött létre a csak felfelé? Egy beszédemből az a kommunikációs szakember várt ki, és találta a legmegfelelőbb üzenetnek, aki szintén teljesen ingyen csatlakozott hozzánk, az Egyesült Államokból hazaköltözött, és ennek a kampánynak a menedzsere lett teljesen ingyen. Őnek 150 dolláros órabére volt az Egyesült Államokban, de úgy volt vele, hogy ő megengedheti magának, hogy egy fél évig nem dolgozik, hanem ebbe a kampányba áll be, ezt annyira fontosnak érezte, annyira hit ebben a küldetésben, és azt gondolom, hogy a minőségi anyagokon, a kommunikációs üzenetek eljuttatásán az ők kezdeni a malárszik. Gurzó Ákosnak hívják. Még egyszer? Gurzó Ákosnak hívják. Békés csapán született, született, de Békés Csabán nőtt fel. Újságíró volt az MT-nél dolgozott évekig, és utána marketing és kommunikációs szakemberként dolgozott Sydneyben, New Yorkban, Floridában, sőt, Prágában is. Feltételezésem szerint ezt a szlogent meg fogja tartani, és Rőrig Géza, amikor ezt kiírta a Facebook felületére, akkor és egy nyilvánvaló volt, hogy mit akar mondani. Mennyire lepi meg, nem feltétlen Rőrig Géza, de én említettem, mennyire lepi meg azt, hogy híresebb, nevesebb emberek közül ki az, aki ön mellé áll, miközben ezt álmaiban sem remélhet, teleg jól esik önnek. Rendkívül jól esik, és rendkívül megható is. Talán a meglepetés szót nem használnám, mert én annyira hiszek abban az összefogásban, amit Hódműző is már bebizonyítottunk, hogy le tudja győzni a Fideszt. Jobb és baloldályok összefogása egy civil, egy párfüggetlen civil, aki még a fideszes szavazóknak is elfogadható. Ez a vásárhelyi recept, ez az igazi recept Orbán Viktor legyőzésére is, hogy én mindig nem meglepődök, de nagyon örülök, amikor erre egyre többen rá éreznek és és látják, hogy ez működik, és látják, hogy így tudunk győzni, és így tudunk egy valódi rendszerváltást hozni az országnak, hiszen azért az elmúlt 30 évnek számos számos problémája, nehézsége abból adódik, hogy itt jobb és baloldal eddig, közös erőfeszítéssel, árkotásot, sok esetben a korrupciós üzletekben is akár együtt voltak. Nekünk egy igazi változásra van szükség, amelyhez minden tisztességes embernek független, attól jobb vagy baloldali csatlakozni kell, hogy bennünket ez a tisztesség ez jobban összeköt, mint amennyire a jobb baloldal elválaszt. Mikor döntöttél, el, hogy indul? Hát én voltam az első, aki ezt bejelentettem. De én, annak kérdeztem. én azt kérdeztem, hogy mikor döntött 2018-ban végül is, vagy 19 elején mindenképpen. Ha az akkori sebességét és a mostani sebességét hasonlítanánk össze a szóképletes értelmében, mekkora lenne a differencia? Hát az természetesen a kampányban gyorsul az ember. Ezt is elsősorban gyorsul. azért kérdezem, mert elég régen és elég alaposan ismerem Karácsony Gergelyt, és amikor meggyötört arccal, de azt mondta, és ez engem nagyon meglepett, és hogy pozitívan vagy negatívan teljesen lényegtelen, az a fontos, hogy meglepett, hogy ő sokkal nagyobb mértékben akar győzni, mint ő, akkor olyasmit állított, amit egyébként legutóbb talán valamilyen veszes fradi meccs után mondtak, hogy azon csodálkoztak, hogy így futottak ki a pályára, mert hogy már akkor látszott rajtuk. Ez a győzni akarás, akár a Karácsony gergei visszalépés kapcsán, egy mi kerek egy hete beszéltünk, akkor még csak lebegtetve, meg lobogtatva volt az, hogy visszalép. Az, a, az az indok, mely szerint ebben egyebek közt az van benne, vagy az volt benne, hogy ő nagyon mértékben akar nyerni, ez önt mennyire lepte meg, miközben... Ezt nem tudom jól megkérdezni, mert ugye arról van szó, hogy mindenki nyerni akar, De hogy valaki bevallja, hogy nem veszített, hanem hogy a másik jobban akart nyerni, ez engem megdöbbentett. Hát pedig még tovább is mehetnék ennél. Én az ellenzéken nagyon sokszor látom azt, hogy ők valójában nem hisznek a győzelembe. Hogy amikor a pártok az egymás közötti tárgyalások és egyeztetések során például arra fókuszáltak, hogy a biztosan nyerhető ellenzéki körzeteket hozzák el saját maguknak, vagy akkor, amikor a legnagyobb ellenzéki pártnak a vezetőjét egyszer magam kellett egy elszólását kiavítsam és azt mondjam, amikor ő azt mondta, hogy az ővé lesz majd a legnagyobb ellenzéki frakció a 2022-es parlamentben, akkor én javítottam ki, hogy te elnök úr, nem neked is jobb lenne, hogyha a legnagyobb kormánypárti frakció lenne a tiéd? Itt én a legnagyobb a bajom... Igen. Az ellenzékkel, bocsánat, az a legnagyobb bajom, hogy sok esetben annyira látványosan nem hisznek a győzelemben, nem dolgoznak érte, nem járják a vidéket. Nem viszik el az igazságot minden való, minden egy mert az egyik leglényegesebb pontnál tartunk. Ugye arról beszélnek, hogy az előválasztás azért lepi meg a magyarokat, mert el vannak sok, szokva a második fordulótól, vagy egyáltalán van második forduló, holott annak Elnézést, kurva nagy jelentősége van, amit ön mond, hogy ez az egész előválasztás, ez sor dologban zajlott a nagy nyilvánosság előtt. De hogy ugyanekkora, ennél nagyobb, vagy ennél kisebb dolog, vagy kisebb, e, e, vagy rövidebb periódusban fontosabb, vagy kevésbé fontos, vagy fontos talan dolgok, ahogy szoktam, szoktam fogalmazni, zajlottak füstös szobákban, az sajnos nem lehet kizárni, hiszen amiről ön beszél, hogy hogy egyeztek meg a pártok az egy olyan folyamat, amelynek a következményeit máig látjuk, és amelyek egyébként ott vannak abban az ingerültségben, ami adott esetben a második fordulóban Dobrev Klára és ön között megnyilvánultak és jelen voltak. Én hosszan olvastam Ceglédi Csabának azt az Ipkovics Györgyel készült interjút, amely arról szólt, hogy ő az akarata ellenére lépett vissza, meggyőzték Karácsony Gergely külön elutazott helyre, de hogy az egészet nem érti, és hogy a helyi MSP szervezetet ez mennyire megzavarta? és ilyenből 12 tucat volt, de nem egyszer 12, nagyon sokszor 12. És erről egyébként alig volt beszámoló, itt ugye mindenkinek a fegyelmezettségén múlott, hogy ebbe beavatja a népet vagy sem, már pedig az, ami itt a felszínen, a vízilabdában a víz fölött zajlott, annak ez már csak a következménye volt, hiszen ez ezt megelőzte. Igen, hát sajnos valóban a, ezek a párt egyesztetések, ezek e, némileg akadályozták az előválasztást, de a legfontosabb funkcióját mégiscsak betöltötte. Sőt, több legfontosabb funkciója van. Az nem véletlen, hogy a pártok, vagy éppenséggel a legnagyobb párt e, akarata ellenére lett 106 előválasztás, hiszen 2020. februárjában a Mindenki a mozgalom, elsősorban Kéz Zoltán volt az egyik kapostól annak, hogy legyen 106 előválasztás, hogy ne füstös szobákban pártműválasztást, hogy kik lesznek azok a jelöltek, akik az egyes körzetekben majd közös ellenzéki támogatással, közös ellenzéki jelöltként indulnak. Ennek az előválasztásnak ugyanis az volt a legnagyobb, vagy hát akkor mondom a néhány óriási eh, fontosságát, jelentőségét. Egyrészt kirostálni azokat a jelölteket, aki mögé nehéz tömegtámogatást oda tenni, akár egy karlendítés, akár korábbi korrupciógyanú miatt, akár offsorozás miatt, eh, vagy egyszerűen csak személyiségi és eh, és képességbeli problémák miatt. Tehát úgy gondolom, hogy az előválasztáson nagyon nagy százalékban azok a jelöltek győzedelmeskedtek a 106 körzetben, akik valóban a legalkalmasabbak lesznek Magyarul, majd. Magyarul ön száfolja azt, hogy 2022-ben olyan lesz a választás, mint amilyen korábbi választásoknál volt, amikor azt mondták, hogy a politikai helyzetből adódóan a szemafort is megválasztanák, ha egyébként az indulna az ellenzék vagy a kormánypárt színében. Hát azért nem ilyen egyszerű, ugyanis ezt a választást ezt nem az elkötlezett pártszavazók fogják eldönteni, hanem a most még bizonytalanok, sőt, reményeim szerint azok, akik eddig csak a Fideszre szavaztak, de most át fognak jönni, hogy nekik is jobb lesz. A végre egy Orbán Viktor utáni kormány fog Magyarországon európai demokratikus jogállapot építeni. Oké, okay, akkor veszünk de, el a, igen. De egy pillanat, még annyit szeretném mondani, hogy a további funkció ennek az előválasztásnak, ami miatt igazi siker volt. Tehát nem csak az, hogy kirostáltuk a jelölteket, és a vállalhatatlanok így már nem részesei ennek az ellenzéki összefogásnak, hanem az is, hogy tematizáltuk az egész közéletet, mert még a Fidesz agyonhallgatása, a kormányzati média teljes hallgatása... Az tényleg teljesen el... Erről a folyamatról ennek ellenére is eljutott például egy miniszterelnök jelölti vita, azt még a Fireszes szavazók is megnézik, és ezért nehezteltem egy kicsit a jelölt társaimra, hogy ők nem voltak hajlandók több vitára, nem voltak hajlandók másokkal korábban is vitázni. Jó, nem ezt akartam kérdezni, de kövessük az öngondolatmenetét, az fontosabb. Ön hány vitát szeretett volna? Én már májustól kértem azt, hogy legyenek viták, és hogy legyen legalább három-négy vita. Tehát, hogy rend tematikusan legyen, beszéljünk külön a gazdaságpolitikáról, beszéljünk külön mondjuk az oktatásról. Tehát, hogy minél több ilyen vita legyen. Egyébként ez nem csak azért jó, mert még a Fideszes szavazókat is meggyőztük, hogy nem migránsok, meg szexuális deviancia, vagy soros, vagy gyurcsány fog visszatérni 2022 áprilisában, hanem tisztességes, fejlődő, átlátható, transparens. Demokrácia. Du én... Durván dupla annyi ember nézte és követte az RTL klubon az első vitát, mint az azt megelőző ATV-t. Ön tudja-e, hogy a második, a második RTL klubos vitát mennyien nézték? Nem tudom, még elnézést kérek, nem is eh, volt időben ezzel foglalkozni. Mennyire, mennyire meg a számok? Eh, én nagyon pozitívan látom azt, hogy például most a második fordulóban is a részvétel az meg fogja közelíteni az első fordulót. De, de nagyon az első nézettség is gondolom, hogy a, a nézettséget... 700 ezeres nézettség is uh -huh. fontos volt. Nagyon fontos, és azt is gondolom, hogy pont ezért kellett volna ezt kihasználni. De hogyha visszatérünk az előző gondolat mellett. Ezt még fejezzük itt be, és aztán visszatérhetünk. Azt árulja el nekem, hogy végül is a Greenpeace HVG vitát az hogyan hozták tető alá, hiszen az egy nappal volt az RTA klubos vita után, és az egy ilyen bónuszvitának tűnt. Igen. Én azt gondolom, hogy ennek az volt a jelentősége, hogy én már eddig is mindenhova elment, ahova csak hívtak, tehát például a partizánba is, vagy akár még a kormánypárti médiába is, de Dobreflárra sem mondhatott nemet egy olyan vitára, amely a zöld szavazókért folyt. Tehát ő is, vagy már ebből adódóan azt gondolom, nagyon helyesen döntött akkor, hogy el kell menni a Greenpeace meghívására, és kell beszélni arról, hogy mitől lesz zöld. De a olyan vita, formány. ami azért nem jött létre, mert maramelyik fél nemet mondott, miközben az egyik forszírozta. Igen, az összes többi vita, ami nem jött létre, az ezért nem jött létre. Például az, a partizán. De azt mind, ön, azt mind a másik fél mondta le? Vagy mind Itt. a másik fél nem akart részt venni rajta? Okay. Azt árulja nekem, hogy akkor elkezdett valamit mondani. És... Igen, tehát ugye mondtam, kirostáltuk a jelölteket, tudtuk tematizálni a közbeszédet, és nem utolsó sorban föl tudtunk építeni kampány ismertséget, tehát már most nem ismeretlen jelöltekkel fog az ellenzék vágni a 2022-es áprilisi választásnak, hanem akár dobreflára akár én lennénk miniszterelnök jelöltek, de nem csak bennünket ismernek már nagyon alaposan a választópolgárok, még a fideszesek is, hanem mind a 106 körzeti jelöltet is. Hiszen mindegyik jelölt kampányolt a saját körzetében, mindegyik jelölt szórólapozott, pultozott, standolt, a közösségi médiában felépítette a saját oldalát, minél több követővel, ott olyan gyakorlatot szerzett politizálásban, a tényleges dortú dort, lakossághoz, választó polgárokhoz való ellátogatásban, az, hogy ki kell állni az utcasarokra, és bizony, akit ez zavar, és aki nem tudja ezt vállalni, és aki nem jó ebbe, az valószínűleg már most kirostálódott. Tehát olyan képességekkel és ismertségekkel rendelkeznek most ezek a jelöltek, sőt, ráadásul azt is mondom, hogy 106 győztes, 106 győztes fog indulni jövőre. A sok információt nem akarom elhallgatni a néperül, ami itt elhangozhat. Lehet betudni bizalmatlanságnak, lehet betudni az ön személyiségének, amire mondhatnám, hogy furad, de nem hiszem, hogy nekem itt ezt most jellemeznem kéne. Nekem még nincs egy reális képem, de alakul. Két ilyen beszélgetés, sok mind hozzájárul, de egy reális képhez ennél sokkal több, mint egy pászlót kirakni, mondjuk az, hogy a negyede, az ötöde van meg. Amikor 2018 márciusá azt mondta Péter Falvi Attila, hogy jogellenes volt a húdmezővásárhelyi polgármester diktafonos hangrögzítési tevékenysége, akkor most, ha én az ön oldaláról közelítem, minek volt az oka a hangrögzítés? Tehát ugye ön azt akkor azért tette, hogy senki ne tudjon másra hivatkozni, mint ami elhangzott. Pontosan. Ebben, ebben mégis volt egy olyan bizalmatlansági elem, amivel sokan nem tudtak mit kezdeni. Hát pontosan arra kell gondolni, hogy én polgármesterként, amikor bementem a hódműzővásárhelyi polgármesteri hivatalba, amely 30 éven keresztül, 28 éven keresztül a Fideszes irányítás alatt állt, én egyedül voltam mint a hüvegbújjam. Tehát természetes, hogy csak olyan emberek vettek körül, akik irányították addig azt a hivatalt, akik még akkor is, és valószínűleg egy jó részük azóta is Lázár Jánoshoz lojális. Azokról beszélek természetesen, akiknek a nagyon nagy többsége már nem dolgozik ott, mert Lázár János elvitte őket. Nem azért, mert én kirúgtam, mert szeretném hangsúlyozni, hanem mert Lázár János idővel úgy akarta összeomlasztani a hivatal működését, hogy a kulcsembereket elvitte onnan. Egyszerre 20-valahány embert, mindaddig, amíg Lázár János meg nem bukott miniszter elnökséget vezető miniszterként, amíg a választás után Orbán Viktor Leren váltotta, addig vitte el az embereket, és helyezte el kormányzati állásokba sorba. Kérde... Ez a diktafon, bocsánat a yep. diktafonról annyit, hogy természetesen én figyelmeztettem mindenkit, hogy bármilyen beszélgetés kirakom, felvesszük, és utána nem tudja letogadni, ha én kértem valamit, ha én mondott valamit, bizonyítva van. Néhány felvétel készült összesen, mindegyik archívával lett, tökéletesen a Péter Fiatilla által ellenőrzött szabályok szerint. Én nekem meggyőződésem, hogy az egész ország legszabályosabban, adatvélem szempontból, eh, legszabályosabban eljáró kormányzata a hódműzővásárhelyi. Ezeket a hangfelvételeket előre, tájékoztatás alapján készítettük. Ezeket egy titoktartásra tanztásra kötelezett személy eh, átiratkészítése után eh, pedig eh, megsemmisítettük. Tehát én azt gondolom, hogy ez, azok a szabályoknak a betartása nagyon fontos, amelyeket előírnak, és én azt gondolom, hogy a, a Péter Kajatilla nem is csinált ebből. Egy nyilatkozat után Nyilvánvalóan elégedett kell legyen az adatérési gyakorlatokkal, mert nem lett A Megnyilvánulásait nem tudom hova rakni, de minden esetre figyelemfelhívóak, illetőleg hát az ember nagyjából érzékeli a gyökerét, hogy ezek jó ötletek vagy sem, én általában szoktam minősíteni, ma kivételesen ettől ózkodom elsősorban az idő rövidsége, valamint az öntől elhangzott válaszok fontossága okán. Amikor szeptember 21-én, tehát durván két és fél hete egy olyan döntés született a hódmezővásárhelyi közgyűlésben, mert szerint megbüntetik a képviselőt, ha megsérti a hódmezővásárhelyi közgyűlés tagjait. Gondolom, hogy ennek még gyakorlata nem nagyon van, hiszen nem volt olyan, azóta nem telt el olyan hosszú idő, és ezt egyébként jótékonysági célra fogják felhasználni, akkor a kérdés nyilvánvalóan az, hogy mi szült -e önben ezt a gondolatot? Egyáltalán nem az én gondolatom volt, hanem Kis Andrea, a szocialista által készített. Szervezet és működési szabályzatba került ez De bele. Ennyire é. szélsőséges mondatok hangzottak el, hogy indokolt volt egy ilyen kvázi penitencia? Igen, tehát nyilván sokak megítélése szerint volt személyeskedő támadás, és voltak, eh, azt gondolom, hogy normál esetben még akár nyomtatfestéket sem tűnő megedések a mert Nem alkalmaztuk, én személy szerint felajánlottam a Fidesnek időben, hogy én nagyon szívesen megszavazom azt, hogy a az betereztetett indítványa a a ezt vegyük ki belőle. Akadályán. Ha a Fidesz vállalja azt, hogy ha velem együtt ezt megszavazza, a Fidesz nem vállalta, ugyanis nyilvánvalóan az lett volna az üzenete, hogy Szájér József parlamenti gyakorlatát mindannyian elítéljük. Szájér József nem 50 ezer forintos, meg itt jelensetben 10 ezer forintos büntetésről beszélünk, ami felmehet ismétlét és súlyosság esetén 50 ezerig. Tehát nem 10 ezer forint, hanem 10 millió forintos bírságokat szab ki egy ficsúrozásért a parlamentben. a okay, akkor nem voltak József, nem fről, nem szállj el József Kövér László. Kövér, bocsánat, elnézést, elnézést. Látjuk, hogy... Fidesz nem, Fidesz, nem akarok, igen, de nem akarok... Hogy a jövőben a, fáradtság, a fáradtságokra nem akarok hivatkozni, elnézést kérek. Tehát valóban, Kövér Lászlónak a gyakorlatát és elítélte volna a Fidesz akkor, hogyha ha ezt egy módosítót és ezt kiveszik, pedig én megígértem nekik, hogy mi kivehetjük. És még egyszer, ez nem egyedére egy javaslat, ez rengeteg önkormányzatnak a jelenlegi sms benne van, ez egy viszonylag standard formula. Uh, ami az ellenzék 13 pontja, illetve az etikai, kóde, az etikai kódexet illeti, ugye visszamentünk időben még tavalyi év végére, azok olyan evidenciákat fogalmaznak meg, amely evidenciák ugyanakkor a hétköznapi gyakorlatban nem váltak be, hiszen a közös listát állító pártok kizárólag olyan képviselőjelöltek indulását támogatják, akik áttesnek az ellenzéki pártok hát a közösem, dörödöm, dörödöm, dörödöm, illetőleg az etikai kódex is kimondja egyebek közt azt, hogy lejárató kampányt nem lehet folytatni egymás ellen, illetőleg a nyolcas pontban kimondja az etikai kódex, hogy meghatározott pontok megsértése esetén a szövetséges pártok szankciókat határozhatnak meg az illetővel szemben, hogy ez a szankció micsoda, erről soha az életben nem volt szó, és végül is mindazok, akikkel kapcsolatban különböző valós vagy vért híresztelések eh, sz, eh, keltek eh, szájra és láttak napvilágot, azok mind úgy kerültek be ebbe a kalapba, hogy nem is kerülhettek volna be, hogyha ezeket egyébként komolyan veszik. Nem mondom, hogy nem vették komolyan, de úgy tűnik, hogy azért volt némi hiba százalék. Nyilván, hogyha a 6 ellenzék összefogott pártnak a működését szeretnénk kritizálni, én abban sokszor partner voltam már, de természetesen nem is én határoztam meg ezeket a pontokat, ezt a hat ellenzéken összefogott párt, akit lejjön, pont azt vártuk, hogy fogjanak össze. Ezeket ők döntötték meg, hogy őket mi motiválta, milyen szakciókra gondoltak, azt tőlük kellene megkérdezni. Azt kérdezem öntől, hogy ön mekkora stábbal dolgozott és dolgozik, illetőleg hogy milyen fénytörés kell ahhoz, hogy különböző viták során ez a garnitúra időnként olyan benyomást keltsen, mint hogyha ők lennének az árnyék ha Kormány, vagy nem árnyék kormány, hanem lendő kormánytagokról van szó, akkor ön azt mondja, hogy egyáltalán nem árnyék kormány vagy kormánytagok, hanem egy olyan stáb, amely, akik egyébként az ön tevékenységét segítik. Hát ugye ez a kettő nagyon elválik egymástól. Egy választási kampányban a legfeljebb kampánystábban, és nem egy lendő kormánynak a miniszterei. Itt ugye kampányról beszélünk, kommunikációs szakemberek, aktivisták, jogászok, segíterek nagyon sokat. Mindenki Magyarországon volt, valóknak a fedelésre. Beredek be, segít önnek, akkor nincsen arról szó, hogy ők adott esetben valamilyen posztnak a várományosai. Tehát természetesen lehet szó ilyenről. Jágor Benedek maga is meglepődött, hogy én említettem az ő nevét, utána írt is rám. Hívott volna, én is írtam volna, de beszélni nem beszéltünk, SMS-t viszont váltottunk. Javor, benedeket Itt azért Az SMS-nél meg kell, hogy álljunk, mert ez már Navracsis, Tibornál is szerepelt. Ugye Sebastian Kurz, aki lemondott, a következőket mondta. A korrupciós vádakkal kapcsolatban azt mondta, számos olyan SMS-kering, amelyeket nem ő A Valóban általa írt üzenetekről megjegyezte, nem vagyok robot, hanem egy ember hibákkal és érzelmekkel is. Igen, sajnos néha úgy fogalmazok, ahogy nyilvánosan nem tenném. Ebben a tekintetben vajon Sebastian Kurz lehetne a példaképe, a tekintetben, hogy ő már bevallotta azt, amit ön még gyakorol, remélhetőleg az ön szempontjából nem olyan konzekvenciával, mint amivel járt ez Sebastian Kurz esetében. Igen, ez egy nagyon szép szépen annak a beismerésére, hogyha valaki valamilyen esetben nem kívánt gyilvánossága után mentegetőzni kell. Nyilván én általában is azt mondom, akár az esetben most éppen egy, egy pécsi, valaki fölvett egy szűkörű, bizalmas, baráti beszélgetést, Pécsen egy vacsorán, ahol találha 20 ember volt jelen, emés közben beszélgettünk. Ezt nyilvánosságra hozták. Az a szerencse, hogy mivel én bizalmas körben is pont ugyanazt mondom, lehet, hogy egy kicsit keresetlenebb szavakkal lehet, hogy kevésbé kerülve mondjuk a, a, a, azokat a részleteket, amelyek nem tartoznak fel a nyilvánosságra, de pont ugyanazt mondom, mint amit nyilvánosan, úgyhogy különösebben nem félek attól, hogy lehallgatnak. A, annak tudatában vagyok, hogy nem csak a Pegasus, hanem már a kiróbanása előtt is annak, hogy valószínűleg azoknak a listáján vagyok, akit igenis lehallgattam. A, <gül> nem, ugye, attól nem félek, nem így, félek. A, tehát. a Jávor Benedek SMS-éről volt szó, de ugyanakkor volt olyan nagygyűlés, ahol ö, elhangzott az, hogy Dobrev Klára hogyan lehetne külügyminiszter, hogy lehetne elszámoltatási biztos hatházi Ákos. Tehát azért, hogy ez hiba volt-e vagy sem, ezt ön el fogja mondani. Igenis elhangzottak nevek, miközben ettől... É. A, a, egy második vitán, a második vitán én még több nevet mondtam, például Komáromi Zoltánt a DK-nak is, egészségpolitikai szakértőjét, aki nekem is segített a hódműző vásárhelyi kampányban az egészségügyi programunk megírásában. Tehát e, én azt gondolom, hogy önmagában szakértőket neveztem meg én magam is, azokat továbbra is szívesen megérzem, hogy járvon azért, mert Karácsony Gergely ajánlotta mint erre akarom a szemét, én szél Bernadettel konzultáltam személyesen, de még Vágó Gáborral is beszéltem, és ő is nagyon sokat segített például nekem a tegnapi vitára való felkészülésben. Azok, amik ott esetleg vitaként elhangzottak tegnap a Greenpeace vitán, azóta már egészen kézzel bizonyítékokat kaptam arra, hogy nekem volt speciális és ami is megfelelt a valóságnak, amit mondtam. Addig én mindössze az én általam hogy már bizalvon van, a fogadott emberektől kapott információt, beépítettem az ottani nyilatkozataimra. Azóta például igenis látjuk azt, hogy 2009. februárjában Gyurcsály Ferenc maga jelentette be, hogy akar atomerőművet, új atomerőművet építeni. Tehát ezt le lehet tagadni, de a 2009. februári hideket meg kell nézni, és akkor mindenki látni fogja, hogy ez az állítás, amit egyébként szóbeli információk alapján mondtam, az alátámasztható bizonyítékokkal is. Karácsony Gergely sokkal régebben és sokkal jobban ismerem, mint önt. Engem határozottan meglepett a szó, kifejezett pozitív értelmében. Én azt hittem, hogy ő megtört lesz, azt követően, hogy visszakozott és visszalépett az ön javára, de nem, hogy megtört lett volna, hanem szabadságot vett ki eh, annak érdekében, hogy ön mellett kampányoljon. Eh, így aztán nem gondolhatja, hogy előítéletek vezetnek akkor, amikor azt kérdezem öntől, eh, egyetlen igekötő a különbség meggyőzte, vagy legyen? Meggyőzte? Meggyőztem. De ez ahhoz vezetett, hogy elkapta a kormányt? Igen, ez ahhoz vezetett, hogy ő kapta el a kormányt. Tehát ebből a szempontból azért, amit én kérdezek, a meg és a le azért az nem alaptalan. Nyilvánvalóan okkal kérdezi ezt, és szeretném megnyugtatni a legnagyobb tisztelettel és szeretettel, különösen Karácsony Gergely iránt, hogy abban a nagyon fontos munkában, és nem veszekedésben, ami közöttünk az előző héten zajlott. Rendkívül ja. sok fontos döntést hoztunk, és a legfontosabb döntés valószínűleg az volt, hogy végül csak megegyeztünk. Amikor valaki a legjobb közös nevezőnek nevezi magát, és utána visszavonul, azért az nem, nem egy egyszerű eset. Én azt kérdezem öntől, hogy ön mennyire látja reálisan, függetlenül hogy erről nem szívesen beszél, vagy nem akar sokat beszélni, hogy milyen megosztottságot hozott létre a szimpatizánsok körében, mármint a karácsony szimpatizások körében az, hogy álljanak ön Elé, miközben nekik eszük ágában nem jutott önmellé állni, még akkor sem, hogyha észérvek hangzottak el, illetve könnyen lehetséges, hogy önmellé álltak volna, de annyira rövid idő állt, illetve áll rendelkezésre, hogy ember legyen a talpának, aki egyébként egy ilyen döntést tud hozni, hiszen a titanik is kurva lassan fordult, amikor ott volt az a jéghegy. Így van, de a jéghegynek mégsem szabad neki menni, tehát muszáj, hogy forduljon a titanik. É, és hát az idő valóban nagyon rövid volt, nem véletlen például Ferenc szentkívül módon sürgette a második fordulót, amit e, a többiek szerettek volna egy picivel e, tolni, még néhány nappal kijet tolni, és valóban mi ezt a döntés lehet, hogy hamarabb is meghozhattuk volna, de többek között a bennünket támogató, aktivisták, az ő esetében pártok e, nyomása is nagyon erős volt. Bizonyára mindenkinek feltűnt, hogy karácsony Gergely e, hát saját magát is szerintem felszabadító, és kettőn konszenzusával meghozott döntését követően. Az ő támogató pártok még nem álltak be ebbe a közös kampányba, Karácsony Gergely és én mögém. Az MSZP ezt tegnap megtette. És én nagyon nagy a adózom az MSZP vezetésének, hogy ezt a döntést meghozta. Tudom, hogy ott is voltak belső viták, hogy több olyan prominens MSZP is, hát nyilván mondjuk nem olyan lelkes hívei az elszámoltatásnak, azok erősen ellenezték azt, hogy az MSZP beálljon meg. Én. de végül az MSP elnöksége is a többség. Az de leírt, többség hogy én Csabával beszéltem önt megelőzően, és ott szóba került, hogy az az elnökség, amelyik egyébként kiállt a társ elnök mellett, Tóth Bertala mellett, róluk fogalmunk nem lehet, hogy közülük már hány szavazott adott esetben Dobrev klárára. Tehát miközben meghozták ezt az elvi nyilatkozatot, könnyen lehetséges, hogy a ez így tisztességes természetesen, tehát egy pártnál az e, a végé, a döntés előtt van, és ő nem csak egy pártnál, egy, végé, egy vállalatom belül is ezt tapasztaltam az elmúlt 22 éves vállalatom során, vállalati tapasztaltam során, hogy a Eltetszett El tűnni. Visszaívom. Elnézést az ő számát még nem tudom kívül. vagy lemerült, vagy nem tudom, mit történik. Halló? Halló? Hallók, itt vagyok. Meg, megszakadt. Megszakadtunk, és elnézést kérek, előfordulhat a jövőben is. Gyöngyösre megyünk egy nagyon szép erdei úton éppen, ahová egyébként Karácsony Erge is fog jönni a közös kampányunkban. Tehát ott újra találkozunk a mai okay, napon, rendben, és van, de ha de, megszabadunk, hívjuk a, vissza egymást. Egyszerre van gyöngyösen és algotariában. Én figyelek. Nem, sagotariában jövök, most gyöngyös felé megyek. Jön, mert volt? Igen. Tudja, mint a kengyelfutó gyalogkakukkal felvehetni a versenyt. Igen, sajátos, igen. Azt kérdezem, hogy végül is nem kellett senkinek se fizetnie, de ez jelenti-e azt, hogy nem volt csalás, hiszen hivatalosan is elindult az előválasztás második fordulója, október tizedike, Márkizai Péter csalást, emleget és pénzjutalmat ígér. Igen. Hát ez azt jelenti, hogy még nem kaptunk olyan hitelt érdemlő, hogy bizonyít, plecskát, igen. Tehát rengeteget Hát ami engem teljesen felháborít, hogy a, a DK egy kör SM-es ki 100 ezer számra gyakorlatilag az adatbázisába, amely azt állítja, hogy a Fület az én kampányomat támogatja, miközben minden tény az ellenkezőjét mutatja. Tehát amikor a Pesti hírlap uh, címlapján, uh, most már kibéreltem, úgy látszik ezt a címlapot az engem egy alázó cikkekkel, a Fidesz pravdájában, a Magyar Nemzetben pedig dobre Klárás dícsérő cikk jelenik meg, akkor nem kétséges, hogy Rogán Antak itt támogat ebben a kampányban, uh, de egyelőre azt látjuk, hogy sporadikusan fordul csak elő olyan, hogy a Fidesz, hát van olyan, amikor Fideszes uh, sajtóember az megpróbálja ideit arra biztatni, hogy menjenek el lárára de tömeges, tehát ténylegesen nagy számú, mondjuk tízezer, de meghaladó számú, ilyet nem látok. Hát itt, a nem nem itt, meg, itt meg kell, hogy álljunk, és akkor két dologra térjünk ki. Én azok közé tartozom, aki soha nem tér ki, vagy legalábbis igyekszik soha kitérni. kényes dolgok elől, ami egyébként önt is érinti, vagy engem érint. Az első önt érinti. Ugye DK SMS-ben figyelmeztet a Fidesz Márki Zai Péter mozgósít, és aztán a 168 óra írta meg, amely azonos lapcsalád a Pesti hírlappal, hogy elismerte a DK, hogy ő küldik az üzeneteket, amely szerint tömegesen szavazd a Fideszesek Márkizai Péterre, ezt Álos Lőrinc tollából 1921 óra 21 perckor tegnap röpítette világgá 168 óra, Barkóci Balázs elismerte, és a 168 óra kérdése elárulta, más bizonyítékuk nincs, mint az, az aktivistáktól kapott telefonok. Ön erre az SMS küldésre hogy tekint? Hát ezt én abszolút nem tartom tisztességes ebben a küzdelemben, de legfőképpen mondom, minden bizonyíték az ellenkezője lett szól, tehát a Fidesz nem mellette van, nem ellen, ellenem mozgósít, és ez nem véletlen, mert valójában minden hitelt érdemlő kutatás, bizonyíték, választási eredményat mutatja, hogy a Fidesz számára természetesen Robert Plára lenne a Lotto-5-os és hogy Viszonyatosan megértett, nem is véletlen az elmúlt napokban itt Budapesten, és, de még előtte győrben, Szombathelyen és máshol Pécsen. Sorra jönnek hozzánk olyan fiatalok, akik most már rajtam keresztül a teljes ellenzéket támogatják, pedig eddig ők maguk vagy a szüleik fület tavazók voltak, sőt kettő olyan ember is volt, aki fidelizált. Tag, vagy ez alelnök volt még fél évvel ezelőtt, és Budapesten a madács néven oda jött, és szervét készít velem. Tehát én azt látom, hogy nem kétséges, hogy kinek van nagyobb kapacitása lehetősége eh, arra, hogy megnyerjen az ellenték számára olyanokat is, akik eddig bizonytalanok, sőt, Fidesz szabadók voltak. Ez, ez az mi? igazi veszélye a Fideszre. Én azt gondolom, hogy egy közös düzdelembel a harmatos jövőévi ellentéki düzdelem Abszolút realitás és elérhetőségbe fog kerülni. Ez mennyire barátságtalan, vagy mennyire ellenséges? Már kivel szemben? Hát ez az SMS küldés önnel szemben. Ja, én azt gondolom, hogy ez, ez hát két problémám van, az egyik igazából. Az esetben, hogy... ha működne, akkor az etikai bizottságnak kéne ez állás állásfoglalnia? Vannak, akik ezt javasolták nekem, igen. Egy korábban DK-nak dolgozó ö, szakértő, az könyörök, hogy földtétlenül tegyek mit, eti... mit, mit mondhatna az etikai bizottság? Szerintem ki most, mondhatna? amikor most, amikor kettő nap van hátra az előválasztásból, és ennek az előválasztási eredménynek lesz a függvénye, az, hogy mekkora esélyünk van leváltani fede áprilisban, most ezzel foglalkozni teljesen felesleges lenne. Ráadásul nekünk egy olyan csapatot kell kovácsolni szombat után, vagy vasárnaptól kezdve az ellenzékből, ahol ezek a belső viták, veszekedések, egymást támadások kimondottan károsak. Én nem érhetném tovább. Mondjuk... Nem teszek feljelentést, fel és nem fogok ügyet csinálni ebből. Önben okoztak-e, vagy ön okozott-e az ön megítélése szerint másban nyolc napon túlgyógyuló sérülést? Nem találtam ilyet. szintén mondom, azt is mondtam egy nagyon kedves barátomnak, aki dobre Klára melletti szavazásra vállalkozott saját jobb megvédése és számszavazása ellenére is a közgyűlése miatt. Ugye azt meg lehet figyelni, hogy azok, a köz, azok az önkormányzatok vagy azok a polgármesterek állnak ki rendszeresen, mondjuk szocialista polgármesterek, Dobreklára mellett, ahol a közgyűlés többségét a DK adja. Tehát itt nyilvánvalóan azokat lehet zsarolni azzal, hogy a közgyűléseket felosztatják, hogyha ahol a DK nélkül nincs meg a többsége a közgyűlésen a polgármesternek. És én azt mondtam neki erre válaszul, hogy én akkor is szeretlek, ha hátba szúrsz. Úgyhogy nekem de nincs, de nincs de ezzel, ilyen diszke Ezzel együtt nem fakir. Nem vagyok fakir, de értéketlen vagyok ezekre őszintén szólva. Én az elmúlt években annyi támadást kaptam meg, hogyha én elkezdeném azokat az embereket utálni, akik megtámadtak, akkor csak a gyűlölet teli meg a szívemet, és ez engem érkeznek. Nem is volt az egész életemben sose volt a hajlandó, ezt most sem fogom. Ami pedig a kényes terület az én oldalamról, ugye ez a sajtó. Én hallottam a saját fülemmel azt a beszélgetést, amit a Spirit Fernben Hontandrással folytatott, és abban ugye azt mondta, hogy hogyan kell rendezni majd. A győzelem esetén a média viszonyokat, hogy hogyan kellene kapnia a frekvenciát a klubrádiónak, amit magára vett Hont András, és Igen. emlékeztette önt. Hát Nem a magára, bocsánat, szeretném mondani, hogy rendkívül lojális volt ahhoz a rádióhoz, amelynek a frekvenciáján betérkezett. Igen, de saját magához is lojális volt, hiszen ő eldönthette azt, hogy ő végül is ezen a helyen akar -e dolgozni, vagy sem. Csak azért mondom önnek ezt, mert egy olyan emberrel beszél, aki korábban a Spiritefemen volt. Engem sokan tartanak vándormadárnak, de a vándormadarakat azok általában önként szoktak távozni, én nem azok közé tartozom, aki az egyes helyeimet önként választanám. Másfél évtized, vagy több mint másfél évtizedet töltöttem el a közszolgálati Magyar Rádióban, amely, ha egyáltalán van valami tudásom, akkor ezt megalapozta, és az elmúlt 21 évet töltöttem a kereskedelemben, vagy a kereskedelemnek hazudott médiában. Van kellő tapasztalatom. Azt tudom önnek mondani, hogy az egy pregnáns pillanata volt a hazai médiaválságnak, és a morális válságának, a médiának, amiben természetesen mindannyian benne vagyunk független attól, hogy mindenki igyekszik ebben méltósággal viselkedni. Ugye a Pesti hírlappal kapcsolatban különböző vádak fogalmazottak meg, amelynek az alapossága felől nekem nem kell itt megnyilvánulnom. Az, hogy ön ezt dokon vette, azt meg tudom érteni. Az, hogy adott esetben ezt más magyarázza, azt is tudomásul veszem, de ez mind a hazai média teljes szerencsétlenségével kapcsolatos, hogy a cashma pénzbőségével szemben más médiák kiszolgáltatottsága valós vagy vélt kiszolgáltatottsága hogy alakul, és én, aki eléggé jól ismerem Karácsony Gergelyt, és valamikor együtt dolgoztam már nagyon régen, és nem táplálok baráti érzelmeket Puzsér Róbert iránt, amikor a Madács téren ön azt mondta, hogy reméli, hogy közöttük a viszony rendeződni fog, akkor azért ön számtalan olyan dologgal nincs tisztában, amely a médiában elhangzott pró a felekre, a felek egymással megvádolva, egymást alappal vagy alap nélkül, magyarul, a netán egyszer véletlenül istenne, a győzne ön vagy Dobrev Klára, és nem az a szörnyűség folytatódna, ami most van, a médiával valamit kezdeni kéne, mert miközben van egy egységes zsoldosnak tekinthető időként teljesen elmebeteg módon idézőjelben működő kormánymédia, addig az egymást gyepáló és egymástól kölcsönösen a pénzt irídlő el ellenzéki média valójában uh, morálisan lehet, hogy jobb helyzetben van, de ebben sem vagyok egészen biztos. Ezzel valamit kezdeni kéne, beleért vagy a közszolgálatot helyre kéne állítani, illetve szembe kell nézni azzal, hogy ma Magyarországon a média sokkal gazdagabb és változatosabb, mint amennyire a gazdasági háttere fennáll. Bár azért az hangsúlyozom azt, hogy szerintem az a normális, ami az ellenzéki médiában van, és az a nem normális, hogy közpénzből egy olyan média birodalmat tartanak fenn, nem csak a közbidiára gondolok, hanem a kesma birodalomra természetesen, amely piaci alapon soha nem is jelne meg. Igen, de, a, és de az ellenzéki médiának is a... valamilyen módon benne van mindig az állampénze, mert nem tudják az ellenzéki médiák fenntartani saját magukat, se kereskedelmet. Ez a ér, igaz. Igen. Tehát ezen majd valamikor egyszer beleértve, hogy Navras és Tibornak is említettem azt a képtelen helyzetet, hogy az, hogy az NMHH összetétele Hankis Ágnes sajnálatos betegsége majd halála után, hogy az ellenzéknek annyit nem sikerült elérni, hogy egy tagot tudjon delegálni a megüresedett helyre a sajátjai közül, mert ettől elzárkoztak a kormánypártok, ez a nonsens tipikus eset. Így jön. Ugyanakkor azt mondta Navras és Tibor, hogy ő nem lát kifogásolni valót abban, amit most beterjesztett a kormánypárt, és ami arra vonatkozik, hogy a legfőbb ügyészt, ha kétharmaddal nevezik ki, akkor kétharmaddal is mozdítsák el. Miközben az ellenzék arról beszélt, hogy ez már annak a következménye, hogy az előválasztáson adott esetben ön beszél Polt Péterről. Ön mit gondol erről? Ennek az a következménye, hogy a vagy annak a következménye, hogy a Karácsony Gergely és támogatásáról biztosított. Hogy most először igazán megijedt a idő. Most először látja azt, hogy egyébként akár halmaddal is, de ugye elsősorban hatók, hogy legalább 51%-ban az ellenzék fogjúzni áprilistól. És erre az esetre felkészülve most már nem csak a lopást gyorsítják föl, hanem az eddig is érdek hatalmával bebetonozott embereket most a nyakáig idejegszik bebetonozni, hogy ne lehessen semmiképpen leváltani, és még ha az ellenzék kormányba is terül négy évre, a hatalom mindig a Firesznél maradja. Ezen dolgoznak most éppen. Egy nézőhallgató hívta fel a figyelmet arra, hogy miközben ön örül annak, hogy a Független Kisgazdapár támogatja önt, vajon ön tisztában van-e azzal, hogy 2019-ben február 25-én a Mi Hazánk mozgalom és a Független Kisgazd antikommunista együttműködési megállapodást kötött. Tisztában vagyok vele? Az egy elrabolt kisgazdapárt volt. A független kisgazdapártnak mostani vezetése kiszabadította magát a Fidesz és ezáltal a e, mi hazánk mozgalomnak a fogságából. Ők szembe mentek ezzel, nem hagyják többé azt, hogy Kuvatog Gábor szervezze a mi hazánk kampányát, és Kuvatog Gábor bevonja ezt ebbe a kampányba a független kisgazdapártot is. Ehhez a döntéshez Cseh Sándornak és más politikusoknak, akik ebben a független kisgazdapártban ma visszaszerezték az irányítást, nem hagyják, hogy a Fidesz is a mi hazánk irányítsa a kisgazdapártot. Ők immár ettől a múlttól elhatárolódva szabadon döntöttek a támogatásunkból, és ezért már nagyon hálás vagyok. Um... Hosszan beszélgettem Oszkó Péterrel, és kiderült, hogy ő valójában egy potenciális ceglédi Csaba, mert hogy az indulat dolgozott benne akkor, amikor Futóbolonnak nevezte önt, és valójában egy pontos argumentációját tudta annak megadni, hogy ezt ő miért mondta. És ez azért egy nagyon jó pillanat, mert ön sarkos és éles mondatokat mond, amivel nincs baj, de néha ezt emberek úgy veszik magukra, hogy ő nem tud mindenkivel beszélni. Amikor az elszámoltatásról volt szó, a akkor már, mint ön említette, akkor Oszkó Péter arra utalt, hogy a bajnai kormány végeztével, amikor győzött a Fidesz, akkor őt milyen megalázó és egyébként eredménytelen elszámoltatásnak vetette alá Budai Gyula, hogy éveken keresztül vegzálták őt. Tehát amikor ön arról beszél, hogy korábban nem volt elszámoltatás, vagy arról beszél, hogy a 2010 előtti dolgokat is el kell számoltatni, akkor óhatatlanul megszólíthat olyan embereket, akik egyébként ezen átestek, megítélésük szerint indokolatlanul egy Egyébként pedig épp úgy, ahogy ön megtette másokkal, ő is megkövette önt. Na hát ez egy fantasztikus eredmény. Egyébként tényleg nem volt elszámoltatás, akárki akármit mondjon, amikor a... Nem volt elszámoltatás, de egyes embereket mégis meghurcoltak. Megvegzáltak, de az egészen más, aki ellen sajtókampányt folytatnak, és egészen mások, hogy nyilvánvaló korrupciós bűncselekmény börtönbe ültetik. Egyébként volt erre példa, éppen a bajnai kormány alatt, szocialista politikusokat igenis lecsuktak, valamiért fideszeseket nem. Ugye ez is nagyon érdekes azért. Na, no, de hogyha visszatérek erre, a négyes metrót emlegettem, én nyilvánvaló előző kormány, tehát az elmúlt nyolc év korrupciós idei között, és az Olaf által is föltárt korrupciós idei között, Ollik De arra a kérdésemre, hogy rendben van, oké. Okay. Unió szerint is korrupció volt az a baloldali kormány idején, akkor miért nincsen senki börtönbe? Tehát erre, holik is el tud válaszolni? Nem volt elszámoltatás 2010 után sem. 2002-ben is voltak hasonló ígéretek. Hát Keller László egy évvel ezelőtt a partizán misorában azért elmondta, hogy éppen azért bocsátották el az állásából, mert ő el akar számoltatni. Hogy a szociista kormánynak egyszer ágából nem volt ezt megtenni. Hogy például egy úr, hogy saját magatartotta pozícióban és hatalomban volt Pétert 2005. novemberében egy saját maga által benyújtott módosítóval. Én azért ön egy, ön egy okos ember, óvattal bánnék azzal kapcsolatban, hogy ki mit mond. Az idő meg tudja szépíteni adott esetben egyes emberek mondatait a saját tevékenységük tehát én is nem feltétlenül Keller Lászlóra gondolok ennek kapcsán. Értem. Én személy szerint nagyon szimpatikusnak tartom Keller Lászlót, és természetesen, mint minden ember, akivel én együttműködök, és akit én ö, személy szerint mondjuk pozitív színben látok, Ezekkel az emberekkel kapcsolatban más emberek rögtön meg keresni, és azt mondja, hogy ebben ne bízál. Ez Ezt csinált, azt csinált, és a többi. Nyilván addig, amíg a személyes tapasztalataim pozitívak, addig én, azt preferálom, hogy euh, legyünk pozitívak, legyünk optimisták, próbáljuk egyben szeretni. Itt a De természetesen, mit? ha valaki bizonyítékot szolgáltat, nagyon kitartóan dolgozik azon, hogy még mégsem szeressem, előbb-utóbb lehet, hogy eléri, vagy ne tiszteljem. Alapvetően bennem megvan az a jó indulat, hogy például kell -e elászlom mellett is. Én őszintén biztos, hogy sok hibája lehetett, amiért vannak emberek, akik nem szeretik, én rendkívül hálás vagyok, és csak pozitívan tudok egyenlőre beszélni róla. Én nem szeretnék már lenni, és nem szeretnék Dobrevista lenni, miközben határozottan állítom, hogy az, ami ma Magyarországon zajlik a Fidesz kormányzása révén, azon vagy módosítani kell, vagy ha erre a módosításra képtelen a Fidesz-KDNP, akkor egy más összetételű parlamentnek kell rosszul kormányozni ahhoz, hogy az ebbennek végképp elmenjen a kedve attól, hogy itt éljen, de együtt itt fog maradni, mert a felfeldobott kő is ide esik vissza. Ezek után, a költői szavak után, ami egyébként egy kiállás ön mellett, de legalább annyira kiállás Dobrev Klára mellett, és a hazám mellett, és egy mérsékelt kiállás a Fidesz mellett, Azt kell, hogy megkérdezzem, hogy ön, mint marketing szakember, és ez most az öndicséret büdös, de valójában miközben tök jó, ha az ember ezen nem gondolkodik el, de valamelyest mégiscsak elgondolkodik, hogy mi lehetett az ön titka, mert tételezzük fel, hogy nem nyer, vagy tételezzük fel, hogy nyer. Olyan e, hátrány dolgozott le, olyan névtelenségből került elő a szónak abban az értelmében, hogy persze, nagyon sokan tudták, hogy ő létezik, de az, hogy ön e, itt most, mint az ellenzék potenciális jelöltje tud jelen lenni, ezt talán még ön se gondolhatta. Milyen szerencsés csillagzat, vagy milyen nem szerencsés csillagzat következménye lehet ez, hiszen nyilvánvaló hogy ez a véletlenek sorozata nem lehet. De egészen elképesztő hátrányt dolgozott le, amely hátrány nem azból adódott, hogy ön egyébként valamit elrontott, hanem hogy egészen máshonnan indult, mint a többiek. Hát egyszer erről majd egy könyvet fogunk írni szerintem, mert lehet mondani, hogy ez micsoda fantasztikus szakmai kompetenciák, de amikor én azt mondja hogy véletlen sorozata, azt se zárom ki, hogy ezek véletlenek és csodák. Hogy igenis, az egy csoda. Az egy csoda, hogy annyi ember jelentkezett mindig a megfelelő pillanatban, hogy valaki odajön mellé már 2018. januárban. És azt mondja, hogy mivel tud segíteni, és azóta is az informatikai ügyeimet ő viszi. Hogy sorra jöttek olyan emberek, akik egyszer csak úgy döntöttek, hogy mindenben támogatnak, és kitartóan, akkor is, hogyha egy rossz mondatom miatt letámadnak, hogyha egy perséggel megbántom őket, akkor is kitartanak mellettem, és ezt a közös ügyünket viszik tovább. Én ezeket egyfajta csodának érem, meg végtelen meghatottsággal és alázattal fogadom. Nem magamnak, nem a szakértelmemnek tulajdonítom, bár kétség kívül én is mindent megtettem. Minden tudásommal, minden időmmel, energiámmal azért, hogy ezt a közös projektet emeljük. Az, hogy ön jobban akar győzni, mint Karácsony Gergely, van egy másik versenyző, aki szintén győzni akar. Ön azt állítja saját maga, hogy jobban akar győzni, mint Orbán Viktor? Már bocsánat, én vagy a másik versenyző? Nem, ön. ön. A másik Hogy versenyző, a a másik versenyző esenyző, Orbán, Viktor. Az Orbán Viktor. A másik versenyző Orbán Viktor. Orbán Viktornál senki nem akar jobban díjni, mert az mi számunkra az ország szabadsággal a kérdés. Az a ennek a választásnak. Orbán Viktornak a saját szabadsága a kérdés. Amely reális veszélyeztetettség bír az ellenzék győzelme esetén? Hát akkor, hogyha az ő vagyonbevallása igaz, és ő neki nincsen vagyon, akkor természetesen nem. Azt kérdezem öntől, hogy a CEU volt rektora utcai harcokat ö, vizionált egy ö, német nyelvű újságban, megjelent interjúja kapcsán az utóbbi pár napban jelentez meg, amennyiben az ellenzék győz. Ö, ön feltételezné-e azt, hogy ö, ilyen megtörténik, vagy ön a békés ö, átmenetet látja? Hát őszintén szóval megint csak hangsúlyoznám ezt az előző ki mennyire akar győzni. Akinek a személyes szabadsága a kérdés, az mindenre hajlandó és mindenre képes. Orbán Viktor egyszer már megmutatta, hogy az utcai harcoktól egyébként nem idegenkedik. Úgyhogy akik ezt föltételezik, akik ettől félnek, azoknak valószínűleg ezek az események adják a félelmüknek az alapját. Én ezzel szemben azt szoktam mondani, hogy, tudom, hogy a Vásárhelyen természetesen nem voltak utcai harcok. Mert hogyha egy választáson... A tisztesség és a becsületgyőz, a tolvajok, a bűnöző migránsok betelepítése, mások elleni gyűlletkampányok, melegek, cigányok, zsidók letámadása ellen, hogyha a tisztességgyőz, az a szeretetgyőz, amely például Hormizi Vásárhelyen azóta is a Fideszes embereknek az állását megtartotta, mert mi nem vagyunk olyanok, hogy kirúgjuk őket az állásukból csak azért, mert máshova szavaztak. Tehát, hogyha egy ilyen konstelláció van, akkor az emberek nem fognak kimenni azért, hogy a a tolvajoknak, a bűnözőknek szabadságot biztosítanak, senki nem fog, nem lesznek nagy tömegek, akik azt követelik, hogy a nyilvánvaló bebizonyított tolvajok, a bűnöző migránsok betelepítőjét engedjék szabadon, és újra kormányozhassanak, és újra lophassanak. Egy ilyen program mögé nem lehet utcai harcosokat szórakoztatni, legfeljebb nagyon jó pénzért nagyon keveseket. Gondol-e bármit, hogy lesz-e üzenete a jövő heti béke Már ami számunkra béke menet Igen. Én nagyon szeretném, hogy korábban már tettem egy ilyen szintű. akár ön is elmehet a békemenetre. Én a múltkori békemeneten részt vettem Filippov Gáborral együtt, pedig hát csak a magam nevében beszélhetek. Nem mindenben egyeztem gondolatilag, de hogy béke legyen, azt szeretném. Így van. Annak érdekében szerintem vannak olyan pontok, amikkel a békemenet részvevői és mi is egyetértünk, hogy megteremtődjön ez a béke. És az előbb mondtam, hogy az elsősorban a bűnözőknek az elszámoltatása és a bűnözés fölszámolása. Úgyhogy én innen is azt kérem, hogy azoktól, akik a Békemedet leendő útvonalán laknak, és megengedik nekünk, hogy molinókat, lepedőket kilógassunk, és ott olyan pozitív üzeneteket helyezünk el, amivel a békemenet részvevőjét meggyőzzük arról, hogy még nekik is érdekük az, hogy a mostani közös ellenzéki programban szereplő kommunista ügynökakták teljes nyilvánossága, a Fidesz által befogadott bűnöző migránsok kitelepítése, nemzetközi körözés alatt álló bűnöző kiadatása, és más hasonló, nagyon pozitív, általuk is óhajtott üzeneteket eljutassuk a békevenet részevőjehez, azok nagyon kérem, hogy jelentkezzenek. Tehát mindenki, aki a békevenet kutánál én azt gondolom, hogy a kossuth köröknél, az ellenzéknél, de legyen így, hogy mindenki Magyarország a mozgalomnál, azoknál, akik legközelebb vannak, a szervezőinknél. Én nekünk nagyon nagy szükségünk van olyan felületekre, amivel a vékemenet résztvevőihez olyan pozitív üzeneteket juttatunk el, hogy például mi valóban kiállunk, még a fideszes politikusok mellett is, hogy nyíltan vállalhassák a homoszexualitásukat, mert a homoszexualitás nem szégyen. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a magyar kultúrát alapvetően megváltoztató üzeneteket el kell juttassuk a békemenet résztvevőihez, hiszen nekik is az a saját programjuk az, ha úgy tetszik, amit meg akarunk mi valósítani például az Európai Ügyészséghez való csatlakozással, amitől csak a bűnözőknek van mit félnie. Egy pillanatra visszarángatom, és aztán elengedem végképpen, hogy természetesen szívesen beszélek önnel a jövő héten is, hogy... Ez a nagy ruhanás, ami van, ez nagyon sok fontos üzenet leadására alkalmas, de a hétköznapok sajnos, hogy hála Istennek nem ilyenek. Így aztán visszarángatom akkor, amikor a 857-es adatokat mondom önnek, 5.920.000-ra beoltott, 1242, 1249 az új fertőzött, és elhújt 10 beteg. A vitákból és az elmúlt idő közbeszédéből szinte teljesen kiveszett a pandémia. Isten nap Karácsony Gergely volt az ATB egyenes beszédének a vendége, és ott már egészen másféleképpen beszélt a mostani helyzetről, beleértve a maszk használatról a tömegközlekedése, mint ahogy korábban, miközben a szakemberek beleértve a Magyar Tudományos Akadémia elnökségét és a Főtitkár helyettes asszonya a dr. erdei Annával a héten beszéltem, és meglehetősen határozott volt a tekintetben, amiben meg, meglehetősen megengedő volt Karácsony Gergely. Mit gondol ön arról, miközben nem egészségügyi szakember, de közben, mégiscsak egy potenciális miniszterelnök, jelenleg miniszterelnök jelölt arról, ami a pandémia negyedik hullámának az ajtónkóvaló kopogtatását illeti, vagy jelenti. Én ezt egy teljesen reális veszélynek tartom. A Washington University az Egyesült Államokban korábban is meglehetősen később pontosnak bizonyuló előrejelzéseket tett. Az ő előrejelzésük, prognózisuk szerint Magyarország lesz az egyik olyan ország, ahol különösen sok áldozata lehet a negyedik hullámnak. Az ártoltottságban az Orbán kormány valóban e, sürgős intézkedései és e, akár pozitív intézkedései ellenére, amit e, még a tavasszal az oltottság, az átoltottság körének szélesítésére tett, sajnos most már az európai átlag alatt vagyunk. Tehát az áltoltottságban Magyarország az európai hát az átlag van, alatt van lemaradt. lemaradtunk. E, és ezt gondolom, hogy leginkább a bizalmatlanság. Egyszerűen a kormány, amikor 60 év felettieknek ad be olyan vakcinát, amelyek még a kínaiak sattak be, mert csak nem is teszteltek, nyilvánvalóan rombolta azt a bizalmat, ami szükséges mert ahhoz, hogy az emberek bizzanak a kormányban. Engem modernával oltottak. No, tehát én azt gondolom, hogy igen, itt kopottak, ez a egy nagyon komoly elnök, akkor az operatív törzs ma is naponta, most is naponta tartana a tájékoztatót, elrendelnie vagy kezdeményeznie a használatot. mennyire gazdasági kérdés az, hogy szabadjára engedjék a gazdaságot az, hogy az ember olyan engedményeket tegyen, amely adott esetben a pandémiának kedvez, miközben a nyílt cinkossággal senki se vádolná meg a Fideszt. Hát nyilván lehet, hogy nem, de hogyha belegondolod, hogy egy vadászati kiállítás fölülvírja a járvány elleni védekezést, Hát hozzáté, le... hogy valaki arra hívta fel a figyelmemet, hogy egyébként a békemenet, különös tekintettel, hogyha azon hát, tíz vagy százezrek vesznek Igen. részt, hogy az milyen potenciális forrása Én lehet... Van. Így van, foci meccs, békemenet és vadászati kiállítás akkor is van, hogyha ezzel halálos veszélyt okoz Orbán Viktor, a védek, feleslegesen vásárolt lélegeztetőgépek, amikre 300 milliárd forintot költöttek el, az ami iszonyatos lopás volt, arról nem beszélve, hogy ha a Fidesz ne isten a tesztekből akart volna lopni, és nem a lélegeztetőgépekből, akkor most hány ezer vagy hány tízezer magyarral több élne? Azt állulja nekem végezetül, miközben köszönöm a rendelkezésre állást, imponálóan viselkedik ahhoz képest, amilyen mértékben leterhelt, hogy amennyiben Ön lesz a miniszterelnök sokak számára, ne adj Isten alapon, ami ugye az ön esetében azért is rossz fogalmazás, mert egy vallásos ember lehetséges, hogy nem is használ ilyen kifejezést, nem akartam megbántani. Van-e önnek már utódja a szónak abban az értelmében, Va. hogy ki az, akit helyen megnevezne, hogy támogassák, mint polgármestert? Van. Tehát akkor van, van neveltetése. Jó. Vagy... Igen, köszönöm szépen, köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. viszont napot kívánok, és viszont köszönöm szépen, halásra. viszont halásra. Önök Márki Pétert hallották, egy kurva hosszúra nyúlt Kejfei Ancsi után. Azt nem én mondom, hogy megérdemelt pihenőre megyek, mert azt nem én döntöm el, hogy mi van megérdemelve, mi nem. Minden esetre a vonat befutott a végállomására, amely reggel 6 óra 51-kor indult el. Marian Béla volt az első állomás Navrasis Tibor volt a második megálló, Horváth Csaba volt a harmadik megálló, Györgyevics Benedek volt a negyedik megálló, és Márkizai Péter volt az ötödik. Itt szeretném elmondani, hogy nem rajtamulott, hogy Dobrev Klárát nem tudtam megszólítani, próbálkoztam vele, de időpontot nem talált. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha ez a gyors, gyorsan ment, akkor a jövő héten személyvonat leszek mindannyiunk, de elsősorban a magam jól felfogott érdekével, aztán majd kiderül, hogy sikerül-e ezt teljesítenem. dörö.fialajanos.kukac.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk az magukat